Оповідь Четверта Коли Ян Казимир вернувся із Борова, столиця зустріла його не лише із сумом та холодом, але ще й із зневагою. Він зганьбив націю, відступив перед повсталими рабами, бунтівниками підданими. Цей докір линув звідусіль сатирами, піснями, карикатурами, зневажливими вигуками. А найбільш завзято нещасного короля ганьбили ті, хто не воював ні під Збаражем, ні під Зборовом, хто, всупереч заклику взятися за зброю, лишався у своїх замках. З великим піднесенням Вітаюча Вишневецького, населення Варшави, здавалось, намислило ще раз ганьбити короля, та особливо вражений національний гонор обрушився на Осолінського. На Сеймі, що відкрився незадовго після укладення зборівського миру, йому довелося зазнати всіх образ, яких можна завдати високому урядникові на цьому всемогутньому зібранні. Та жоден голос не запропонував розірвати ту угоду і ще раз спробувати щастя зі зброєю у руках. Угода. Була ратифікована без обговорення її статей, боялися, що в іншому разі беруть на себе частину відповідальності. Зате обговорювались та засуджувалися різні факти політичного життя Осолінського. Їх немилосердно таврували. Сейм звинуватив Осолінського у всьому, що той робив, і навіть у тому, що змушений був зробити, відправив козакам королівський привілей. Казали, що це він підбурив їх до бунту. Лише йому приписували всі воєнні невдачі і забували, що саме вони перешкодили йому зібрати наймане військо і лише в останню хвилину дали дозвіл скликати ополчення. І нарешті йому докоряли, що він вів переговори з бунтівником, хоча, мабуть, завдяки стриманості цього бунтівника Річ Посполита могла далі існувати, а король був вільний. Осолінський недовго пережив ті несправедливі нападки, анафему проголошену всією нацією. Він помер сповнений відчаю, навіть не викликавши до себе співчуття до останньої години переслідуваний сарказмом своїх ворогів. Простим було Осолінського діло, розтерзав він республіки тіло. На його могилі Повторювали цей бездарний вислів Вишневецького. Витримавши із взірцевин спокоєм кепкування та пародії, король поділяв почуття шляхтачів щодо зборівського договору. Якщо в скрутну хвилину трохи відчував вдячність до Хмельницького, то невдовзі про неї забув. Пригадував лише ту сміливість, з якою підлеглий диктував закон своєму повелителю. Вишневецькому. Не менш, як Яну Казимиру хотілося дістати нагоду взяти вблизьку реванш. При Королівському дворі та в семі вголос говорили про те, що цей мир – тимчасовий, укладений внаслідок нагальної необхідності, що його треба розірвати, як тільки Польща буде мати змогу покарати збунтованих підданих. А поки що думали, яким чином позбавити козаків їхнього могутнього спільника – Кримського хана. Зі свого боку Хмельницький теж не пожинав сподіваних плодів зі своєї перемоги. Зазнавши радості тріумфального в'їзду до Києва, він був збентежений непевним становищем і смутком від того, що лишилися нездійсненними всі його політичні розрахунки. Він опорожнив свою власну скарбницю, оплачуючи татари, які все грабастили, і з великим зусиллям стримував їх від грабування краю, особливо полонення жінок під час їхнього походу через Україну. Татари це вважали беззаперечним привілеєм їхньої спілки. Незадовго Хмельницький переконався, що, пожалівши Польщу, він зробив її ненависть ще безжаліснішою. Його вивідники, а їх мав навіть у найближчому оточенні короля, сповіщали про нову війну, як тільки зарубцюються рани на тілі Речі Посполитої, Довкола себе він відчував загрозу власному авторитету. Відчував, що його престиж падає. Сюди його звинувачували в тому, що він мало зробив для руської віри та руського люду. «Пани, незабаром повернуться, – казали селяни, – знову візьмуть свої маєтки, і під його захистом почнеться колишнє гноблення». Як тільки зайшло про реєстрацію запорізького війська, тобто визначення сорока тисяч козаків, що мали складати його, з Осібіч посипалися гострі протести і скарги. Хоча він і не був надто скрупульозним виконавцем умов зборівського договору щодо кількості воїнів, важко було зробити вибір із великої кількості бажаючих. Виписчики одразу ж заголосували, що вони билися за віру під Зборовом і пилявцями, що вони такі ж самі козаки, як і всі інші. Ми вже бачили, що майже все населення узялося за зброю. Українські землі яловіли. Це все спричинило голод, який збільшував кількість невдоволених. Грецьке духовенство, перед тим прихильне Хмельницькому, тепер йому дорікало в лагідності і спілкуванні з мусульманами. Чому допускають у Литву унігатів? Чому Гетьман не наполягає на виконанні зборівського договору, яким передбачено одне місце в Сенаті для київського митрополита? А насправді, прибуття цього достойника до Варшави – Викликало там переполох. Побачивши обурення католицького духовенства, а також частини сеймуючого панства, митрополит, людина сумирної вдачі, хутко вернувся у свою єпархію, не наважившись навіть займати місце на сеймі, сповненому рішучості вивести його зі своїх депутатів. За таке серйозне порушення зборівської угоди винним робили Хмельницького. На Україні Гетьман частково конфіскував маєтки польських магнатів, зокрема Вишневецького, посилаючись на те, що ці коронні землі тепер належать новим реєстровим козакам, бо кожен козак повинен бути господарем. Бідніші шляхтичі, єдині, що наважилися з'явитися на території Запорізького війська, дуже смиренно просили Гетьмана повернути їм селян чи принаймні землі, а йому важко було не зважити на їхні прохання. Зате в українських провінціях, де не було реєстровців, заможні шляхтичі верталися із загонами озброєної челяді, підсиленої юрбами шляхтичів з недолених останнім повстанням. Там вони й шаблою у руках домагалися своїх маєтків у селян. І на Волині якийсь князь Корецький, очоливши загін із трьох тисяч вояків, бив, калічив, садив на палі селян, які відмовлялися вертатися в ярма. Жорстокість до людей які тільки-но відклали зброю, всюди викликала повстання. Знову з'явилися ватаги бунтівників, підтримані кількома запорізькими полковниками, котрі постачали їм зброю, амуніцію і навіть слали старшин своїх полків. У той час, як у Варшаві Хмельницького звинуватили в тому, що він підбурює до цих виступів, на Україні, Ремствували проти нього, заявляючи в голи, що він продався польській шляхті і зрадив національну справу. Полковник Нечай, подвиги якого ще дотепер оспівуються у думах України і котрий в очах своїх сучасників уособлював шляхетні риси козацького ватажка, став повірником почуттів українського народу і виступив перед гетьманом із прикрими й зухвалими докорами. «Ти кидаєш нас», – мовив він. Ти кидаєш тих, кого мав би захищати? Чи ти осліп і не бачиш, що поляки насміхаються з тебе, даруючи свої ласки? Вони вже обезброїли тебе, позбавивши тебе найвірніших воїнів. Веди так далі. Хочеш – можеш ставати рабом, а ми пошукаємо собі іншого гетьмана, з яким захистимо нашу волю». Нечай був кумиром козаків, та Хмельницький, здавалося, не зворушився тими словами. Лишень намагався якнайскоріше себе виправдати Він заявив, що реєстр запорізького війська Можна сказати, уже складений Але він дозволяє тим, хто ще не вписався Стати надреєстровим козаком Проте, якщо він спокійно сприйняв докірне чая То до інших незадоволених Що були менш популярними та менш небезпечними Поставився строгіше Він наказав скарати на горло одного козака, котрий проголосив себе гетьманом і зібрав довкола себе кількох однодумців. Звісно, число 40 тисяч козаків, що мали складати запорізьке військо, було перебране і набагато. Як і польські гусари, кожен козак приводив із собою кількох воїнів. Усі його сини також користувалися такими ж правами і були воїнами, хоч не належали до реєстрових. І нарешті, крім регулярної армії, Хмельницький своєю владою сформував добірний корпус так званий «резерв», поставивши на його чолі свого сина Тимоша. Той резерв складався з 12 тисяч козаків. Вважається, що внаслідок проведеної реорганізації запорізьке військо нараховувало 200 тисяч. В... Звичайно, такої сили вистачало, щоб гетьман без вагань розглянув сприятливу можливість війни з Польщею. Однак, не втрачаючи розсудливості, використовуючи свою владу, він старався за всяку ціну війну відтягнути. Вдаючи, що буквально виконує всі умови Зборівської угоди, зрідка нагадуючи про якісь вже особливі кричущі порушення його статей, він повсюдно намагався підбурити нових ворогів уряду Речі Посполитої. Певний час він сподівався, що московити скористаються ослабленням Польщі і повернуть собі землі, захоплені Сигізмундом і Владиславом, септо Смоленськ і Сіверщину. Але цар не виявляв войовничих намірів. Хмельницький пробував дійняти його самолюбство. Він передав йому томик поезії, видрукований у Польщі, в якому образили Михайла Федоровича батька теперішнього царя. Олексій Михайлович, якось вже докоряв Варшавському королівському двору за подібну дурничку, у тих посланнях, які він одержував, пропускали кілька з його, як би знаємо, численних титулів. Сатира, спрямована проти царя, ще більше його розсердила і ледь не спричинилася до війни. Та спочатку він відправив посольство, вимагаючи сатисфакції. Щодо порушення етикету, то польська канцелярія була схильна задовольнити висунені претензії – Однак складніше було з віршем того поета. Посли вимагали голову поета. Та в країні, де відкрито друкували сатири на короля, навіть і гадки не було про те, щоб строго потрактувати поета, котрий дозволив собі кілька уїдливих жартів, спрямованих проти іноземного суверена. Врешті знайшли викрут, який задовольнив царя. У присутності послів книжку спалили. Однак царський двір мав поважніші претензії до королівського двору. Поки польська канцелярія заспокоювала марнославність царя, королівський двір намагався створити доволі клопотів у його краї, щоб цар і не думав оголошувати війну Польщі. Для цього він вів таємні переговори з кримським ханом, підбурюючи його до вторгнення на московську територію, і в цьому обіцяв допомогу козаків. Побачивши нагоду дістати велику здобич, Іслам Гірей із захватом прийняв цю пропозицію. А Хмельницького офіційно про це повідомив і Ян Казимир, і Кримський хан. Обидва вимагали допомоги запорізького війська. Один як монарх, другий як союзник. Пастка була груба, а Хмельницький був надто обережний, щоб до неї потрапити. До того ж війна з московитами в очах кузаків виглядало б злочином майже святотатством лише з необхідності вони пристали на союз із татарами але ніколи б не погодилися для блага мусульман спрямувати зброю проти християнського народу і православного обряду таку думку поділяв весь руський люд і навіть найзавзятіші вояки з запорожців не були винятком Грабувати та нищити ляхів здавалося гідним похвали, бо це були погані, тобто католики. Але московити були їхніми братами, і монарх, що правив у Москві, «білий цар», як вони його називали, був поборником православної віри. Очевидно, ще раніше Хмельницький зважував переваги та небезпеку спілки з Московією. Він боявся і мав на це причини знайти в цареві непокровителя, а володаря – більш вимогливого та більш непоступливого, аніж польський король. Гетьман відав, що, дізнаючись про перемоги козаків, Олексій Михайлович виявляв більше занепокоєння, аніж радості. Бо навіть якщо козаки імстили за православну віру, то показували московитам поганий приклад того, як повсталі піддані можуть здобувати собі волю зі зброєю у руках. Враховуючи все це, Гетьмана більше задовольняв хаос Польщі, аніж порядок Москви. Не шукаючи відверто підтримки царя, Хмельницький за будь-якої нагоди виявляв особливу шанобливість до нього, аби залишити собі царя на крайній випадок, коли до цього примусять обставини. Тепер він спішно сповістив царя про те, що планували поляки і татари. На вимогу Яна Казимира та Іслам Гірея. Хмельницький вибочився, пропонуючи відстрочки, які робили неможливим похід, а за той час шукав собі іншого покровителя з гучним іменем і менш вимогливого, аби стати його васалом. Ми вже бачили, що якогось іншого він не хотів. Неподалік він бачив господарів Молдавії та Волощини, Трансильвайського князя, що були підлеглими Оттомальської порти або ж під її захистом. Вони користувалися справжньою владою, такою ж великою, яку він мріяв осягнути під скіпетром польського короля. Якщо б визнав монархом султана, міг здобути для народу свободу віри, а для себе сильну владу. Водночас Хмельницький міг собі сказати, що войовничий характер його козаків забезпечить їх ватажкові значну перевагу над дрібними князями-данниками порти і колись, певно, він зможе згуртувати під одне знамено всі їхні народи православного обряду. А поки що в опіці порти знаходив особливу користь. Вона звільняла б його від напосідань татар, хоча спілки з ними він не поривав. Тепер той союз, що виглядав з боку Іслам Герея певною ласкою, ставав обов'язком затвердженим диваном. Гадаю, що саме з цими планами слід пов'язувати його задом одружити сина Тимоша з донькою молдавського господаря Лупула. Деякі історики побачили в цьому лише дитинне прагнення з боку Хмельницького зблизитися із знатним родом. Інші ж пояснювали це романтичною закоханістю юного козака в доньку господаря. На мою думку, Тиміш, не бачивши молдавської відданиці, котра справді славилася своєю вродою, став у даному випадку, Лише знаряддям політики свого. Хмельницький відправив до Константинополя одного із своїх кращих соратників – полковника Джеджалика. Ми не знаємо, про які саме зобов'язання той мав вести бесіду, однак не викликає сумніву, що він був схильний визнати підданство султана. Божевільний Ібрагім щойно позбувся трону. Його наступник Мохамед IV ще був дитиною і Турецькою імперією, правила Валіде та Мохамед Кипрілі, котрий уже брався керувати диваном. Занепокоєна заколотами та чистолюбними прагненнями, що вирували навколо юного султана Туреччина, неспроможна була надати дієву допомогу Хмельницькому. Та він її не потребував. Хотів лише повної свободи дії. Його прохання було радо прийняти, і Великий Візир одразу ж відправив до нього чауша з листом котрім запевняв в отоманському захисті. Лист був адресований князеві Русинів. Прибуття турецького державця стривожило польських комісарів, що проживали недалеко від Гетьмана, зокрема Кисіля. Якщо вірити українським літописам, то він ледь зі страху не вмер. Кисіль спішно відправив до Хмельницького свого брата Григорія. Гетьман був на підпитку. Було після полудня, побачивши Григорія Кисіля, вгадав причину його появи і з відвертістю захмелілого мовив «Привітай мене! Я дістав покровительство Туреччини!» «Як?» – вигукнув Григорій Кисіль «Ваша високість відрікається від короля та речі посполитої православної віри? Ви тішите себе надією, що турок поважатиме вашу волю та вашу релігію? Іменем Бога прошу!» Не укладайте ніяких договорів, перш ніж порадитися з королем та скажете йому, що пропонує Порта. Ба, знову мов Хмельницький, що ж я мав діяти? Ляхи зареклися звести мене за світ. Ваші інтриги і підступність змусили мене шукати захисту в турків. А далі запалившись, сердито мовив: Я поб'ю вас, винищу на Україні, у Польщі, в Римі, а вашого папу «Продам туркові!» Шлюб між Тимошем та донькою молдавського господаря дістав схвалення дивану. Однак, погодившись на нього в той час, коли Польща була доведена до скрути, Лупул дуже скоро змінив свою думку. Почувши про вроду доньки господаря дом Нерозанди, кузен Яреми Вишневецького, князь Дмитро, потики подався в яси, пересвідчився, що слава про її вроду не перебільшена і відразу ж попросив її руки. Старша донька Лупула вже віддалася за князя Радзивіла, і господар, певний у тому, що породичання з двома найзнатнішими польськими домами забезпечить йому опіку Речі Посполитої, став гадати, як би то спекатися Тимоша. Хмельницький написав йому дуже короткого листа, попередивши, що незадовго прийде за молодою із ста тисячами сватів. Бачачи, що Лупул хоче використати заворушення Отоманській імперії, аби вивільнитись от залежності від неї, Диван задоволено дивився, як гетьман-християнин береться поставити його на місце. А Хмельницький це використав і подав справу, що служила його власним інтересам, як послугу, зроблену порті. Справді, Тиміш із кількома козацькими полками і татарським загоном під орудою брата-іслам-гірея Нуредина Захопив Молдавію, спустошивши силу силену місті сіл, спалив їхню столицю і незабаром змусив Лупола благати пощади. Але одруження було відкладене на кілька місяців з невідомих для мене причин. Майже на очах коронного війська, очолюваного Потоцьким, свати, так себе називали ті тридцять тисяч козаків чи татар, які товаришували молодому Хмельницькому в поході перейшли кордон із великими трофеями і тисячами бранців. Потоцький мав надто малі сили, щоб їх зупинити, і, незважаючи на настирливі прохання Лупола, він залишався лише стороннім свідком спустошення держави союзника Речі Посполитої. Можливо, що минаючи польське військо так близько, ти між кидав йому виклик, виконував вказівку свого батька, котрий вважав, що війна неминуча, Хотів скористатися з нагоди і розпочати її перш, ніж суперник збереться із силами. Подібну тактику бачимо під час аудієнції, випрошеної у коронного гетьмана, коли козацький полковник, посланець Хмельницького, здавалося, мав лише єдину мету – вивести з рівноваги польського гетьмана добре обдуманої зухвалістю. Ведений до Потоцького, полковник Кравченко зразу почав «Ти ще не наситився нашою кров'ю, пане гетьмане?» «Чому порушує зборівський договір?» Потоцький хотів нагадати йому про норми вічливості, але козак незворушно зворушнувів далі. Гетьман запитує, чому на кордоні отаборилося коронне військо, адже там нема ворога і нам належиться той кордон охороняти. Розпочата аудієнція таким тоном могла завершитися якимось насильством, однак Потоцький стримав себе. Після взаємних докорів вони попрощалися, настроєні тепер аж надто вороже один до одного. Мабуть, Хмельницькому дуже залежало на тому, щоб не починати воєнних дій, бо ведучи переговори з турками і татарами з ракусі, обговорюючи із своїми союзниками план спільного вторгнення у Польщу, він і далі видавав універсали, спрямовані проти повсталого селянського люду, і загрожував порушникам зборівської угоди. Та це не шкодило поширенню повстання на українській провінції. Шляхтичі, власники маєтків квапилися покинути Україну. Навіть Кисіль, не почуваючи себе більше в безпеці, швидко подався у свій замок на Волині. Помирившись із гетьманом, Нечай відверто виробував подільських селян, озброював їх та готувався невдовзі перейти кордон. Такою була ситуація, коли король скликав надзвичайний сейм, що просити необхідних засобів для захисту країни. Козаки прислали до нього своїх депутатів. Ті постали покірними та сумирними, поштиво згадали благодіяння короля, запевнили у своїй відданості речі посполитій, а потім, опустивши очі, прибравши найбільш смиренного вигляду від імені запорізького війська, подали Сейму чотири статті, прохаючи ласкаво їх санкціонувати. Насамперед, вони просили, щоб у трьох воєводствах – Київському, Братславському та Чернігівському – жоден шляхтич, землевласник, не мав права тримати підданих. Якщо ж шляхтич бажатиме там проживати, матиме загальні права мешканців того краю і юридично підлягатиме гетьманові. У другій статті Заборонялися сповідування уніацьких обрядів не лише на Україні, а й у Польщі та Литві, і настійно вимагалися для православного духовенства тих самих прав, що їх мають католицькі ксьонзи. У третій статті зумовлювалося, що Зборівська угода разом із щойно прочитаними додатковими умовами буде підписана головними достойниками Речі Посполитої, а саме примасом львівським архієпископом, єпископом краківським та гетьманами польської корони і Литви. Нарешті в останній статті запорізьке військо вимагало прислати заложників для забезпечення справедливого дотримання попередніх зобов'язань. Такими заложниками визначали Ярему Вишневецького, Калиновського та Любомирського. Казали, що ті особи житимуть у своїх помістях на Україні без права, Тримати військо. В нинішній Європі нікого не подивуєш богодякувати прохання про те, щоб мешканці одного і того ж краю були рівними перед законом. Та можна собі уявити те враження, яке справила подібна пропозиція 1650 року на зібранні польської шляхти. В Сенаті на засіданні Нунцію пролунав одностайний крик «Заложники!». Вони вимагають заложників, хоч мають слово короля. Доволі уступок, доволі слабості. Не треба робити так, як ті пастухи з байки, котрі для примирення з вовками віддали їм насамперед псів. Усі фракції об'єдналися, припинилися політичні чвари і було одноголосно проголошено війну. Разом із субсидіями Сейм надав королю право скликати народне ополчення і набирати наймене військо з тих загонів, що брали участь у 30-річній війні. Крім того, вирішили звернутися по допомогу і до Західної Європи, оскільки ця війна стосувалася усіх католиків. Одне посольство відправили до папи, інше – до німецького імператора Фердинанда III. в одного і в другого просили жовнірів та грошей. Однак через те, що для воєнних приготувань потрібен був час – Козацьку депутацію відправили з почистями. Ще декілька років тому вони безперечно не виїхали б живими з Варшави. Козаки везли із собою таку відповідь на чотири статті, надіслані Хмельницьким. Якщо козаки, невдоволені зборівським договором, король і Річ Посполита, жалкують, що не можуть вдовольнити їхніх пропозицій. Що ж до останньої, то для його світлості було б принизливим на неї пристати. В тому випадку, якщо козаки продовжуватимуть підбурювати селян до бунту і відмовлятимуться виконувати умови зборівської угоди, річ посполита змушена буде силою їх до цього зобов'язати. Одночасно Хмельницький скликав козацьку раду. Виклавши їй підступні плани Польщі, він сказав, що війна неминуча, і тепер, Треба зробити вибір, не гаючись нападати на ворога, чи збирати свої сили, чекаючи його наступу. Зазвичай їм, гетьман обмежився тим, що показав переваги та недоліки і одного, і другого, сам не робив жодного висновку. Розпочинаючи воєнні дії посеред зими, можна було захопити зненацька поляків, перш ніж вони підготуються. Однак тоді не матимуть допомоги з боку татар, бо їхня чисельна кіннота може виступити в похід лише навесні, коли в степах доволі паші. Більшість присутніх висловилися за оборонну війну. Хоча і в Польщі, і на Україні чувся подих війни, 1650 рік закінчився без збройної сутички двох народів, зайнятих воєнними приготуваннями з одного і з другого боку позирали з тривожною готовністю, що часто передує смертельному двобою. На початку лютого 1651 року польське військо на чолі з коронним гетьмаром Потоцьким та польним гетьмаром Калиновським стало з обозом перед Кам'янцем і Баром. У той час кордоном між землями Речі Посполитої і Козацькою територією була, здається, верхня течія ріки Буг, що пливе з півночі на південь, перетинаючи Поділля але ту лінію часто порушували. На поділля проник Нечай, щоб там організувати повстання. Посеред святкування масниці, у темну ніч скориставшись із необачності козаків, Калиновський зненацька напав на воїнів Нечая, котрі гучно бенкетували, а їхній полковник весел вечерів. Нечай захищався як лев та загинув. Усе його військо було винищене. Окрилений успіхом Калиновський швидко рушив на Ямпіль, пограбував його і захопив велику здобич. Річ у тім, що в це місто з'їхалося багато крамарів, які вчули поголос про те, начебто там відбудеться весілля Тимоша і красуні Розанди. Повернувшись з Ямполя на північ, Калиновський подався на Вінницю. Він не сумнівався в успіху і сповістив, що очистить землі між Дніпром і Бугом, а потім проникне в серце України. Але у Вінниці його чекав полковник Богун, бувалий воїн, якого не так легко було заскочити з Ненацька. Виснаживши військо Калиновського безперервними вилисками, він частину його знищив, а потім, діставши підмогу, гнав їх аж до бара, відбивши при цьому певну кількість гармат та споряджень. Військовий похід, здійснений без відома гетьманів, Змінився кілька тижневим затищем. лише в середині квітня над Любліном замайорів королівський стяг. Туди прибули король із королевою та королівський почет. Король прийняв папського нунція, який привіз від папи не субсидію, а благословення святого Віця, освячену шпагу для короля, золоту троянду для королеви, і, крім того, повне відпущення грехів для усіх, хто воюватиме за католицьку віру. Прибуття Нунція додало ще більшого завзяття полякам. До Любліна з'їжджалися шляхтичі, спроможні носити зброю. Проповіді та урочисті процесії підтримували бойовий дух жовнірів, які вважали себе непереможними під захистом святого отця. Хмельницький зі свого боку теж не гаяв часу і підтримував войовничий запал війська. Православна та католицька церкви збройно готувалися вирішити суперечку. Корінфський митрополит від імені Константинопольського патріарха урочисто вручив гетьманові шаблю, освячену на гробі Ісусові в Єрусалимі. Чинці з гори Афон проповідували серед воїнів, обіцяючим різні чуда, але українське військо було не таке чисельне, як у попередній війні. Серед селян Хмельницький дещо втратив свій авторитет. Йому дорікали за те, що він надто ретельно виконує статті з договору, делікатно поводиться з Польщею, особливо цей глибоко релігійний народ обурився на гетьмана через спілку з татарами і визнання підданства туркам. Навіть серед самих козаків було багато таких, що гидували боротися проти короля під стягом невірних. Однак татари не з'явилися, і Хмельницький мав тепер приблизно. 80 тисяч воїнів. З початком травня король вирушив із Любліна і переніс свій табір до Сокалі над Стирем, визначивши його місцем загального збору ополчення. Сюди ж наказав Потоцькому провадити коронне військо, що стояло табором під Камінцем. Виконуючи цей наказ, Потоцький мусив здійснити великий маневр, оголивши одне крило ворогові. Хмельницький Зобов'язав Джеджалика на певний час затримати поляків маневром перед Кам'янцем, а сам, випередивши коронне військо, мав перепинити йому шлях на Сокаль. Потоцькому розкрив той план молдавський господар під невільний і дуже невірний союзник козаків. Коронний гетьман прискорив марш. Замість того, щоб його переслідувати, Джеджалик захопився обстрілом Хмельницького. Воювали окремими загонами, а Потоцький зумів випередити гетьмана та з'єднатися з військом Яна Казимира. Ще три тижні минуло в бездіяльності. Король збирав військо в Сокалі, а Хмельницький очікував татар у Збаражі. Велике польське військо відчувало нестачу харчів, козаків непокоїла епідемія. Було очевидним, що кримський хан не дуже поспішав рушати у похід. Марно Хмельницький наполягав, щоб той скоріше лучився з ним, обіцяючи швидку перемогу над незначним військом. Іслам Гірей вдовольнявся легковажними відмовками. Присилуваний, однак, турецькими посланниками, врешті вирушив у похід, відправивши поперед себе посла з листом до Яна Казимира. Шлося не мов би про обмін якогось поважного в'язня, але цей крок Хмельницькому видався підозрілим, і тепер він почав сумніватися у відданості свого колишнього спільника. Нестача харчів та корму змусили короля зняти табір і перенести його під берестечко. Під час цього маршу Хмельницький ледве не заскочив зненацька королівське військо, яке нерозсудливо розділилося, Однак пильність Вишневецького зірвала його задум. Окремі корпуси з'єдналися, і вже все польське військо, чисельністю кажуть 300 тисяч жовнірів, стало табором під Берестечком на широкій рівнині, що зрошувалася рікою Стир та її кількома притоками. Тільки наполяки розкинули табір, як 18 червня, за старим стилем, надвечір, вони побачили посеред рівни велику кількість кіннотників, що мчали уперед, здіймаючи дикий крик. Це був передній загін татарського війська, що напередодні приєднався до козаків. Серед коронного війська відразу ж запанувала паніка, кинулися до зброї, вишикувалися у бойові порядки, та все скінчилося перестрілкою, чи радше кількома поєдинками приречених гарцівників з обидвох таборів. Кажуть, що татари передбачили несприятливий хід їхнього походу, коли перший убитий татарин упав навзнак обличчям до свого війська. Якщо б він упав обличчям до ворога, то було б віщування перемоги. В ті часи такий самий забобон існував і в козаків, і навіть у поляків. Назавтра, як зійшло сонце, рівнину заповнило військом. Одягнені в чорні каптани-козаки виглядали суцільною темною масою, яку польські історики порівнюють із грозовою хмарою. Вони вишикувалися за п'ять верств від королівського табору бойовими лавами, але їхні полонені твердили, що того дня козаки не розпочинатимуть битви, бо на це не дозволяють їм ворожки. Та все-таки досить значний корпус татарів і козаків готувався напасти на ліве крило поляків виглядало, що атакуватимуть сторожові загони ополчення не призвичайні ще до їхніх страхітливих криків та їхнього способу ведення бою. Король неодноразово наказував зміцнити фланг, що був під загрозою, однак до поважних сутичок не дійшло. Кримський хан позирав на польське військо під Зорну трубу. Далеко на горбі виднівся його намет із довгим білим прапором. Маневри та чисельність королівського війська викликали в нього поганий настрій і він нелюбязно зустрів Хмельницького, котрий прийшов обговорити завтрашній бій. Ти переконував мене, почав хан, що у поляків лише 30 тисяч погано озброєних жовнірів, а я бачу велике дисципліноване військо. Хмельницький відповів йому, що це військо складене з ополченських сторожових загонів і погано озброєних, які після ки Обидва полководці розійшлися однаково знервовані. Мельницький підозрював, що Іслам Герей веде потайні переговори з королем. Однак присутність турецьких комісарів, надісланих султаном, і рішучість козаків вселювали йому впевненість. Уночі він здійснив несподіваний напад на польський табір, сподіваючись, що в разі успіху татари змінять свою поведінку. У суворі мовчанці великий козацький загін переправився через ріку Стир і проник непомічений аж до укріплень перед королівським табором, що їх охороняла німецька піхота. Втомившись тяжкою дниною при зброї, солдати міцно поснули. Заскочені з ненацька, усі були вирізані. Однак крик якогось конаючого розбудив одного гармаша, і той пальнув із гармати. Королівське військо відразу ж схопилося на ноги, козаки відступили без втрат. З тієї хвилини в обидвох таборах більше ніхто не спав, і кожен у глибокій темряві зайняв свою бойову позицію. Військо Яна Казимира розгорнулося перед Берестечком. Правим крилом, яким керував Потоцький, воно сягало лісу, а лівим, під орудою Калиновського, простягалося аж до стиру. Король стояв у центрі разом із німецькими піхотинцями. Їх підтримувала артилерія та гусарія Марно канцлер Лещинський умовляв короля залишитися з резервними частинами Пояснюючи тим, що кримський хан не вступить у бій Моє життя нічого не вартує порівняно з порятунком вітчизни, відповів Ян Замир. Я хочу показатися своїм підлеглим, щоб їх підбадьорити, а ворога настрашити Знаєте, що кулі завжди цілять того, хто приречений небом Сумирний та легковажний у мирний час Ян Казюмир на полі битви ставав зовсім іншим. Там він був справжнім королем, лише там знаходив відданих і вірних собі підлеглих. Ворог також шикував бойові лави. Татари стояли ліворуч, біля підніжжя на високій гірської гряди, де отоборився іслам гірей. Козацька кіннота розташувалася справа навпроти корпусу Калиновського позв'язувані між собою вози, захищали в центрі великим квадратом козацьку піхоту, яка в такій мобільній твердині на той час вважалася непереможною. Ця твердиня, яку вони називали «табором», була більш пристосована для захисту, аніж для наступу. Однак командир тієї піхоти на ім'я Гурський не викликав особливого довір'я у козаків. Кажуть, що на рівнині під Берестечком – Лаштувалося змагання силами 500 тисяч воїнів. Залежно від своєї національності, історики по-різному оцінюють сили двох ворогуючих армій. Руські історики приписують Хмельницькому 60 тисяч козаків і 100 тисяч татар, у той час як поляки зважують самі лише сили козаків до 350 тисяч воїнів. Враховуючи вельми безсторонню думку Добродія Костомарова, я схильний вважати, що перевага була на боці поляків. Розвиднілося, але рівнина була вкутана густим туманом. Чулися невиразні крики, шародіння великої маси людей, однак за кілька кроків нічого не видно. Поляки співали релігійні псалми, перед жовнірами носили чудотворне зображення богородиці Холмської, намальоване, як стверджували євангелістом Лукою, у війську супротивника між лавами воїнів Їздив із хорувами та святими реліквіями Митрополит Корінфський Йосафат У двох ворожих таборах релігійний фанатизм Ще більше посилював національну ворожнечу Несподівано близько 9 годин ранку Туман розсіявся Як свідчить очевидець, туман піднявся Наче театральна завіса а обидва війська з потаємною тривогою помітили, що вони набагато ближче одне до одного, ніж це їм здавалося. Поляки сподівалися, що ворог піде в наступ, однак противник стояв на місці. Одні остерігалися якоїсь хитрості з боку Хмельницького, який певно повернув королівське війською бік туману, інші ж казали, що хан із своїми мурзами зайнятий чаклунством і викликає пекельні сили. Ця дивна гадка викликала поляків більше страху, аніж величезне військо готове рушити на них. Король це зауважив і відправив до хана парламентарів із викликом на бій. Так, принаймні, стверджують польські історики. На Віднокрузі вже купчилися важкі хмари, провісники великої грози, яка, можливо, роз'єднає ті війська – Нарешті, близько другої години пополудні, на лівому фланзі польського війська сурми заграли наступ. Жовніри відразу ж затягли гімн Діві Марії, з яким вони звичайно йшли в бій. Першим у середину козацького війська кинувся з двома полками відважний Вишневецький. Незабаром його корогва вже майоріла в самій гущі польських ескадронів. У селі Викрило рушило за ним і розпочався. Суцільний бій Розгорнувши свої величезні кіноту татари, спробували зім'яти праве крило королівського війська На якусь хвилину їхні гортанні вигуки швидкий маневр шокували ополченські загони Але гетьман Потоцький подбав про те, що поставити їм на флангах полки бувалих воїнів, які трималися міцно і навіть зуміли просунутися вперед у центрі, в прикрій бездіяльності, перебувала козацька піхота під орудою Гурського, якого українські історики звинувачують у зраді. Ще важко було судити про перемогу тієї чи іншої сторони, коли ж побачили, що несподівано впало біле знамено, яке майоріло над наметом кримського хана. Татари відразу ж вернулися до пагорбів, з яких було спустилися. Швидко заворушилися коні та вози. Більшість поляків подумала, що за звичкою татари гуртують сили, щоб ударити з іншого боку, але Хмельницький одразу ж зрозумів, що це зрада. Передавши командування джеджалику в супроводі генерального писаря Веговського та кількох ординарців, Хмельницький щодуху помчав за ханом, сподіваючись завернути його на поле битви. Надто пізно, побачивши гетьмана. Хан осипав його докорами і, затримавши біля себе, продовжував утечу разом із ним. Козаки, які супроводжували Хмельницького, зазнали такої ж долі і незапаром два полководці союзницьких військ водночас зникли з поля зору. Замість переслідувати татар, Потоцький кинув свій резерв для підмоги Вишневецькому. Поява цих свіжих сил – Завершила розгром козацької піхоти, що кинулася в розтіч. Одна частина зайняла оборону в таборі, інша ж погналася за татарами. Стягнувши полки під захист табору, джеджалик став поволі відступати і під покровом ночі зупинився на березі ріки, де й зайняв оборону. В той час ударила страшна гроза, яка зробила зрівнений широчезну драговину. Коні не могли ступити жодного кроку. Вогнепальна зброя виявилася непотрібною. У воїнів-слав'ян існує повір'я, що після Великої битви Господь відкриває небесні водоспади, щоб вмити осквернену людьми землю. Виснажені втомою поляки впали навколішки і заспівали «Тебе, Боже!». А потім, хоча й йшов дощ, Кожен заснув там, де вів бій. Незважаючи на поважну контузію голови, король весь час підбадьорював своїх жовнірів і заснув разом із ними на землі, просякнутій водою та кров'ю. Битва, однак, була менш жорстока, ніж цього можна було сподіватися, враховуючи кількість війська та бойовничість супротивників. Кажуть, що обидві сторони втратили лише шість тисяч убитими, але наслідки її були вельми поважні. Козаки опинилися без союзників, вони втратили свого гетьмана, а рештки їхніх полків були притиснені до ріки і мали єдиний захист – вози. Незважаючи на в тому війська, Джеджалекс мусив його цілу ніч зміцнювати оборону. Коли розвіднілося, його табір, що попервах був лише обширним прямокутником поставлених у кілька рядів возів, Тепер з трьох сторін захищався глибоким ровом і земляним валом. Четверта сторона, неприступна для ворога, захищалася рікою та болотом, що вважалося непрохідним для піших та кінних воїнів. Поляки з подивом дивилися на ці укріплення. Лише чернь так може працювати, казали вони. Перепочивши кілька годин, польські воїначальники зібралися у короля. Запальний Вишневецький. Вимагав штурму і просив честі ступати в перших лавах. Король хотів, щоб із переможними провели переговори. Більшістю військова рада рішила, що наступ обійдеться надто великими жертвами і краще винищити козаків гарматним вогнем. Та їм бракувало великокаліберних гармат і довелося чекати ще кілька днів, поки їх підвезли. За той час польське військо підійшло ближче, і навіть спорудило кілька батарей. Серед козаків поки що не відчувалося перегнічення, Однак, прочекавши Хмельницького цілу ніч та частину дня, козаки стали перешіптуватися, говорити, що він зрадив їх, змовившись з іслам-гіреєм. Стали вимагати нового гетьмана. Даремно полковники та старшини опиралися такому рішенню. Серед великого гамору зібралася рада, і гетьманом був обраний джеджалек. Він відмовлявся, а йому неодноразово погрожували стратою, якщо не очолить війська. Перше, що він зробив, то попрохав перемир'я для ведення переговорів. Через кілька годин, підбурений певно своїми воїнами, здійснив сміливу вилазку, зім'яв передні сторожові пости поляків і захопив доволі багато полонених. Того ж вечора богун зробив ще одну, таку ж успішну вилазку козацькому таборі було багато худоби, горілки, в достатку пороху, свинцю. Воїни розпалилися, билися завзято, знищували полонених і, здавалося, забули, в якому становищі опинилися. 6 липня надійшла польська артилерія і взялася засипати ядрами табір противника. До вилазок вдаватися стало важче. Хоча й козаки потужно відповідали на гарматні постріли поляків, за укріпленнями вони почувалися погано, звикли воювати в чистому полі, а тут засумнівалися в своїх силах. Розпочалося масове дезертирство. Майже всі шляхтичі, що вступили у військо козаків, аби зберегти свої маєтки, здалися на ласку короля і були доброзичливо ним прийняті. Багато реєстрових козаків наслідувало той приклад і попросило пощади. Та Вишневецький був необлаганний і вбивав як полонених, так і перебіжчиків. Певного дня перед входом до його намету з'явився один із найжорстокіших повстанців на ім'я Лисенко. «Я за уніацьку церкву, – сказав він, – і шаную польський хрест». Вишневецький подав знак своїм катам і вийшов з намету, кинувши презирливий погляд на дезертира. А той незадовго сконав між двома обцвяхованими дошками. Знову загреміли гармати. Козаки скинули Діджалика, замість нього поставили Богуна, уповноваживши його проводити мирні переговори на основі Зборівської угоди, але як тільки його poslи запропонували ці умови по-тольському, розгніваний гетьман прогнав їх із табору і наказав посилити вогонь. Тоді розлючені козаки вбили частину полонених, а інших закатували на очах польського війська. Як ще ніколи у козацькому таборі панував розбрат Реєстрові козаки присягалися, що ніколи не покинуть своїх ватажків Селяни твердили, що всі ватажки – зрадники Вони змовляються з татарами і їх треба віддати в руки короля Духовенство намагалося стримати за духом натовп Обіцяючи скоре повернення Хмельницького Та ніхто не хотів у це вірити Облога тривала вже тиждень, коли дезертири попередили поляків про те, що Богун задумує відвести військо через болото. Хоча цей задум здавався майже неймовірним, усе-таки послали військовий корпус під орудою Олянц-Коронського, щоб стати цьому на перешкоді. Здається, цим загоном спочатку мав керувати Вишневецький. Але згодом заздрісні генерали відсторонили його, боячись, що він здобуде славу людини, яка довела війну до завершення. Справді, Богун мав свій план і готував його для здійснення. Він потайки зібрав полковників, старшин та кількох бувалих запорожців, і сказав, що за всяку ціну треба здійснити прорив. Богун наказав спорудити три переправи через ріку, мовляв, треба на болоті випасти коней. Він роздобув собі провідників і тішив себе надією, що під покровом ночі вони подолають водну перепону і драговинні місця. Найважливіше було під час відступу дотримуватися найбільшого порядку. Козаки у глибокій тиші вилаштувалися у три колони з двома гарматами попереду кожної і, перейшовши переправу, ступили на болото. Зустрічаючи трясовину, закидали її возами. Наметами, мішками, хутром – усім, що тепер вважали непотрібним. Незважаючи на наказ богуна просуватися повільно й обережно, уже незадовго у трьох колонах почалася метушня. Багато козаків утопилося в болоті, намагаючись якнайскоріше вирватися наперед. Але перед світанком основна частина війська вже досягнула твердого ґрунту. Богун чекав на бій. Був готовий прорвати скрізь лави поляків, що перетнули йому відступ. Проте Лянц-Коронський, пам'ятаючи, з якими відважними людьми має справу, злякався і вирішив, що розсудливіше буде не ставати їм на дорозі. На світанку поляки та українські селяни водночас дізналися про відхід козаків. Частина селян стрім голов кинулася на болото, хоча богун особисто вернувся, щоб їх перепровадити через нього. Від страху та відчаю вони на осліп кидалися у найбільш небезпечні місця. У той самий час на покиненні укріплення кинулося коронне військо і погнало втікачів до ріки. То тут, то там поляки знаходили покалічені трупи своїх співвітчизників. Кілька бідолах, що зміли вирватися з рук ката чи, може, були залишені для нових катувань, простягали до них руки, вимагаючи помсти. Це видовище переповнило жовнірів люттю. Вони безжалісно убивали всіх, кого лише й зустрічали, не шкодуючи ні поранених, ні жінок, яких було багато в таборі. Ріка та болото поглинали тих, хто уникав шаблю переможців. Дехто з тих селян зумів дорого продати своє життя. Протягом кількох годин мужньо по геройськи бився загін із трьохсот чоловіків, що опинилися на невеликому пагорбі. Вже стомилися поляки від тієї безперервної рубанини, і Потоцький пообіцяв дарувати життя тим відчайдухам, якщо складуть зброю. «Не хочемо пощади від ворога!» – вигукнули вони. Поляки побачили, як вони поскидали у воду свої пояси наповнені золотими монетами, а потім поцілувалися і билися з вигуками. «Не хочемо пощади від ворога!» Билися доти, аж поки їх не повбивали Залишився один із трьохсот Він роздобув човен І не маючи змоги врятуватися Був усе ж недосяжний для шабель та пік Багато стрільців цілилось у нього Та навіть уражений чотирнадцятьма кулями з мушкетів Він вимахував косою Силкуючись сягнути кожного, хто до нього наближався Аби взяти його живцем у полон За наказом Яна Казимира один жовнір ступив у воду, аби сповістити героєві, що король є свідком його подвигу і дарує йому життя. Хочу загинути, як справжній козак. вигукнув умираючий селянин, а той жовнір із жахом відступив від нього. Нарешті до човна підступили два німецькі грейтери і проткнули воїна своїми піками. Упродовж кількох днів коронне військо переслідувало по п'ятах утікачів з-під берестечка. Козаки, особливо кінні, доволі скоро зуміли відірватися від погоні, але ті бідолашні селяни, яким удалося перейти болото, блукали лісами, конали з голоду і не знали, де знайти прихисток. Та частина поділля, якому не збиралися перейти, була повністю спустошена походом, а потім і відступом татар. Не лишалося жодного села, жодної хати, які могли б їх притулити. Сюди лишень, руїни і згарища. Шляхи й галявини були вкриті скелетами, в деякі гроти були понабивані травою або корінням. Час від часу від звуків польських сурм чи топотіння коней із чагарників вихоплювалися якісь людські схожі на приводи постаті, що пробували втікати та відразу ж падали від утоми. Вишневецький убивав усіх, хто зустрічався йому на шляху, кажучи, що це непоправне поріддя, яке треба винищувати. Після кількох днів погоні самі переслідувачі почали дуже терпіти від неврожаї та епідвічних недуг, принесених козаками. Ще не перетнули українського кордону, а охоронним загоном забаглося вернутися у свої домівки, мовляв, війна вже закінчилася. Потоцький спробував їх стримати мовляннями та погрозами і ледь не викликав небезпечного заколоту, коли вирішив скарати за військовим законом шляхтичів посполитого рушення, що готувалися без його дозволу залишити табір. Змушений був прийняти те, чому не міг опиратися, і за кілька днів... Із коронного війська залишилися тільки найманці і кілька полків-добровольців, зібраних Вишневецьким. Та й сам король, який попервах виявив бажання йти на Київ, прийнявся огидою до тих злигоднів і несподівано повернув на Варшаву, де в розвагах намагався знайти забуття від втомлюючого воєнного походу і державних турбот. Коронний гетьман із тридцятьма тисячами жовнірів, переважно німців, Ступив на козацьку територію Перші села, що спробували вчинити опір Не маючи зброї та ватажків Були пограбовані Жінки, озброївшись косами Відважно билися поряд із чоловіками та синами Здивовані їхньою мужністю польські командири Говорили, що це переодягнені чоловіки І наказували жовнірам убивати усіх без винятку А ті дуже старалися і королівське військо не лишало за собою жодної живої душі. І з свого боку, козаки та розлючені селяни встилися на відсталих жовнірах, яких їм удавалося полонити, розправлялися з ними з небаченою жорстокістю. Безперервно, нипаючи навколо польського війська, вони його виснажували, завдавали втрат та не могли зупинити його просування. Однак Страшнішими від тих невгамовних ватаг, котрі невідступно переслідували армію переможців, були пошість та голод. Весь час, ступаючи у перших лавах свого війська, поділяючи жовнірами їхні злигодні та нестатки, Вишневецький був уражений недугою, що спустошувала їхні ряди, і помер через три дні 9 серпня, оплакуваний цілим військом. Воїни, яких він так часто провадив до перемоги в найбільш небезпечних сутичках, не хотіли вірити, що такий відважний, сміливий і мужній полководець міг умерти однедуги. Вони твердили, що його отруєно, і від того ненависть між поляками та русинами ще більше загострювалася. У той час, коли Ян Казимир готувався знищити під Берестечком основні козацькі сили, Речі Посполитій загрожували з півночі та півдня несподівані повстання, що виявили широту задуму Хмельницького та його численних прихильників. У Червоній Русі шляхтич Наперський підняв селян, палив замки, захопив кілька міст і загрожував Кракову. Його загін був знищений військом, зібраним проти нього краківським єпископом. Покинений трансильванським князем, який повинен був надати йому допомогу, Наперський потрапив у полон і на палі у Варшаві життям заплатив за свій бунт. На півночі при першій звістці про козацький похід повстали селяни Познані, де дотепер не було ніяких заворушень. Однак шляхта і загони Посполитого рушення того краю скоро погамували те зборище погано озброєної черні. Нарешті в Литві полководці Речі Посполитої досягли нових успіхів. Князь Ян Радзівіл, гетьман великого князівства, Ощент розгромив бунтівників, незважаючи на допомогу, якому не дістали від кількох полків, надісланих з України. Радзівіл переслідував їх аж за кордон свого краю. Під Києвом знищив їхнє військо, убив полковника Небабу і переможно увійшов у те велике місто, що вважалося релігійною святиною усіх українських провінцій. Якраз до Києва і правилося коронне військо під орудою потоку. Наприкінці липня 1651 року на Україні ще нічого не знали про наслідки битви під Берестечком. Ходили лише невиразні чутки про зникнення Хмельницького. Вважали, що він у Криму. Одні говорили, що він подався туди просити додаткової допомоги в хана, інші казали, що він є ханським в'язнем. Зібравшись на Майдані, мешканці міста Павлоч стурбовано обговорювали звістку про наближення польського військового загону. Аж тут з'явився перед ними гетьман на коні а з ним – Виговський та невеликий загін козаків. Здивувавши, що він прискакав із таким незначним почтом без звиклого супроводу, мешканці обступили його, розпитуючи про новини. Хмельницький відповів, що все гаразд, у Берестечку залишив 12 полків у надійно обладнаному таборі, мають провізії та пороху на три місяці, до того ж веде їм підмогу. Хмельницький щойно покинув татарське військо прийнятий ханом спочатку як зрадник, якого взяли під охорону, часто відчуваючи загрозу смерті, врешті змів здобути волю, пообіцявши великий викуп, за яким поїхав очігарин Виговський. Такою, принаймні, є найбільш вірогідна та найбільш правдоподібна версія. Як стверджують деякі літописи, цей викуп дорівнював 800 тисяч к'ю. Але задумаймось, де міг би Хмельницький узяти таку велику суму? Незадовго до Павловича прибув Джеджалек і кілька інших полководців, яким удалося врятуватися від розгрому під Берестечком. Деякі з них були поранені, усі дуже зморені. Один мав 50 кінних козаків, інший 20. Найбільший загін був у полтавського полковника, який привів із собою 600 воїнів. Дізнавшись про те, що немає більше війська, гетьман почав рвати на собі волосся. Лив сльози, кляв сам себе і все довкола себе І, відчаю, повідомив про своє рішення Шукати притулок на Запорізькій Січі Щоб скінчити там свої дні забутті Та вже через кілька годин мчав у Чигирин З надією знайти там своїх воїнів і гроші Проте мешканці міста закрили перед ним браму Звинуватувши його у зраді війська й батьківщини Безлад був повний полковників та старшин слухалися не краще, як гетьмана. Вирішивши захищати свій край до останньої краплі крові, селяни і навіть більша частина козацтва втратили довір'я до своїх ватажків, звинувачуючи їх у тому, що ті віддали їх панам, вічним їхнім ворогам. Всюди повставали загони, названі чорними ватагами від кольору їхнього одягу, не об'єднуючись, Часто без ватажків ті загони діяли навмання і спустошували країну замість того, щоб її захищати. Водночас, користаючи із загального замішання, кілька загонів татар, що вирвалися з-під Берестечка, грабували села, брали в ясир жінок та дітей. Несподівано напавши на тих підступних союзників, полковник Уманського полку глух учинив страшну різанину. Через кілька днів до Хмельницького вернулося його колишнє завзяття, і він став подібним на себе. Почав їздити краєм, виступати перед селянами та дезертирами, щедро розсипав обіцянки і погрози. З великим зусиллям зумів приєднати кілька загонів селян до невеликої кількості відданих йому воїнів. Без перестанку слав листи до дивану, навіть до іслам-гірея прохаючи допомоги. Наслідок тих благань дістав чотири чи п'ять тисяч вершників. Його головний штаб, так само як і край, поділився на кілька груп, хоча й був завжди покірний і навіть відданий йому. Писар Виговський та інші полковники, поляки і такі шляхтичі, як він сам, котрі здавна вже пристали до козаків, радили підкоритися. Деякі з них, навіть потийки, проводили переговори з коронним гетьманом, а бувалі-запорожці хотіли віддатися до московського царя. Ще дехто пропонував покинути батьківщину, і вже ватажки кількох сіл, не чекаючи рішення ради, перейшли кордон і попросили в царя дозволу поселитися на цілинних степах. Цілий полк волинських козаків, назавжди покинувши рідний край, дістав від московського двору земельний наділ і привілей зберегти там свої запорізькі звичаї. Кількість переселенців була така значна, що незабаром вони заклали великі села і навіть полки. Так були колонізовані степи, що мивається рікою Дінцем, і весь той багатий край, названий Слобідською Україною, тобто вільною Україною, на противагу давній уярмленій Польщею. Переселенці називали свої нові села свободами, слободами, і це слово української мови стало сьогодні синонімом великої території. Попри всі труднощі критичної ситуації, Богдан Хмельницький на загальний подив одружився утретє з Ганною Золотаренко, сестрою одного із своїх полковників. Попередня жінка, викрадені котрої Чаплинським, було основною причиною повстання козаків і яку Хмельницький, здається, радо взяв назад, трагічно скінчила свої дні. В той час, поки Гетьман перебував на Поділлі, Тиміш, котрий жив у Чигирині, Одного дня наказав повісити свою мачуху шістьма іншими особами на дверях її будинку. Залишилося таємницею, те яким був злочин цих жертв чи причина покарання. Одні літописи стверджують, що тиміш виконував наказ свого батька, інші ж кажуть, що за відсутності гетьмана він скористався зі свого права голови сім'ї і діє відповідно до патріархального правосуддя запорожців, що нагадує правосуддя Телемаха. Котрий наказав винищити всіх поклонників Пенелу, а в той час Україну не переставали спустошувати війна, голод і чума. Хворий Потоцький, відчуваючи, як його поволі покидають сили, тепер був схильний до примирення, дивуючись певно відчайдушному опору русинів, приймав серед них мимовільною повагою чи принаймні якимось співчуттям до їхніх страждань. Проте даремно він пропонував повсталим прощення. Вони не переставали воювати навіть тоді, коли не було більше надії на перемогу. Численні їхні загони не шпорили навколо Києва, вичікуючи нагоди для несподіваної вилазки. «Ми вже бачили, що те місто», – захопив князь Радзивіл. Однак, опинившись в крутному становищі через необхідність стримувати численне вороже населення і відчуваючи загрозу з боку козаків, які продовжували воєнні дії, він квапив Потоцького, щоб той злучив свої сили з його військом. А Потоцький, змушений облягати кожне місто на своєму шляху, просувався дуже повільно. Козаки вдалися до нічного штурму Києва одночасно в кількох місцях, але їхні дії були недостатньо узгоджені, і Радзивіл замів своїми власними силами поступово розбити кожен загін нападників. Виявивши великий патріотизм, мешканці Києва власноруч підпалювали свої домівки, аби позбавити ворога, якщо не слави, то принаймні плодів перемоги – здобуття багатого квітучого міста. Як розповідають очевидці, ця пожежа не була заздалегідь замислена, вона стала наслідком тієї страхітливої мислі, яка у хвилини відчаю, немов електричний струм, вражає цілий народ. Першим підпалив свій будинок якийсь ремісник, кинувшись потім у полум'я. Незабаром уже горіло 60 домівок. Утеча козаків довершила шаленство руйнування. У всіх кварталах полали окремі вогнища, що розбурхані сильним вітром, перетворилися на одне велике багаття, в якому повністю згоріли майже всі будинки і кілька найсвятіших із погляду руського люду церков. Залишившись без даху і харчів, К'єни з гордістю казали одні одним, що поляки не матимуть, що грабувати і страждатимуть не менше одних самих. Замість того, щоб кинути русський людовічий, зруйнування Києва лише подвоїло його несамовитість, але Гетьман і більшість бувалих козаків розуміли, що неможливо підтримувати боротьбу у стані такого безладдя, в яке поринула Україна. 24 серпня Хмельницький написав коронному гетьманові листа, прохаючи його припинити пролиття християнської крові і ласкаво повідомити, на яких умовах він годиться на мир. звичкою, він знову повторював свої запевнення у відданості королю та Речі Посполитій. «Слухаючи його, то лише Вишневецький був причиною війни, і козаки, доведені до краю його жорстокістю, тільки хотіли себе захистити». Тепер вони готові скласти зброю, якщо будуть сповнені ласкаві обіцянки короля. Очевидно, що звиклий до таких слів Потоцький не дав себе ошукати, однак відчував смертельний кінець своєї недуги і мав останню надію на те, що візьме із собою у могилу славу повернення Польщі і найкращих провінцій. Та навіть після близького вже злучення з литовським військом її становище викликало в нього поважне занепокоєння. Безперечно, той розлад, що панував у всіх військових операціях козаків, обіцяв йому нові звитяги, однак завзятість доведеного до вітчої народу змушувала його вести війну на винищення, а скільки вона триватиме, передбачити не міг. Опинившись всередині повсталого краю із виснаженим військом, що знемагало від голоду та убивчої пошесті, міг з хвилини на хвилину сподіватися нападу татар чи турків, Отже, Потоцький шанобливо прийняв послів Хмельницького та, перш ніж починати з ними розмову, звів їх із Кисілем, котрий щойно прибув до його головного штабу. Той твердо заявив козакам, що вони нічого не дістануть, поки не виявлять повної покори. «Проженіть, татар», – сказав він, – «і видайте Хмельницького. Лише за цієї умови дістанете прощення короля та Речі Посполитої». Потоцький повторив це і додав, що більше не визнає гетьманом запорізького війська людину, яка наважилася оголити шаблю проти свого короля. На другий день у табір Потоцького прибула литовська кіннота. Козакам продемонстрували гучний військовий парад, аби навіяти їм рятівний страх. Однак у той час, коли шляхта обіцяла, що скоро вже підкорить їхніх співвітчизників, загони Черні, скориставшись від'їздом Радзивіла, ще раз спробували взяти Київ. Ця спроба, як і перша, не мала успіху. Литовські піхотинці, що залишалися для захисту міста, мужньо відбили наступ бунтівників, а Калиновський, який прибув із корпусом кіннотників, довершив розгром і велику різанину серед утікачів. Ці сміливі дії, вчинені без гетьманського наказу і навіть супереч його волі, не зупинили переговорів, а переконали Потоцького в тому, що Хмельницький втратив будь-яку владу, над руським людом, І тепер, вважаючи його зовсім дискредитованим, Потоцький більше не наполягав на видачі людини, яка перестала бути небезпечна. 31 серпня обидва гетьмани відправили до козацького полководця Шляхтича Маховського. Радо прийнятий Хмельницьким, мусив за північним звичаєм розпочати переговори з того, що взяв участь у гучному обіді. Під час учти зайшло про Берестецьку битву. Козацькі полковники, Ствердили, що вони скоро порішили б коронне військо, якби не зрада татар. Хмельницький змусив полковників замовкнути. Після обіду Маховський вручив список умов продиктований Потоцьким. Побачивши заголовок листа, гетьман нахмурив брови і рвучко спитав, чому його не величають гетьманом усього запорізького війська. Полковники обурилися ще більше. І переговори могли б одразу перерватися, якби Маховський не спромігся її заспокоїти. Він сказав, що вони можуть багато чого сподіватися від королівського милосердя. Основне питання переговорів додав він, єдине, в якому не може бути ніяких компромісів, це негайне вигнання татар. На Орду я можу дуже нарікати, мовив Хмельницький. Але чого вам її боятися? Довпаки. Ну, Можу ручатися, що союз із татарами буде корисний для Речі Посполитої. Я поведу їх на турків, з їхньою допомогою піднесу своє знамено на стінах Константинополя. Ці вихваляння видаватимуться менш дивними, якщо врахувати, що в той час кримський хан, за прикладом кількох інших васалів Порти, хотів, мабуть, скористатися з неповноліття Мухаммеда IV, щоб повернути собі незалежність. Суперечка тривала кілька годин. Однак Хмельницький не погоджувався на вигнання татар. Тративши терпіння, Маховський заявив, що вважає переговори перерваними і зараз же повертається у свій табір. Хмельницький теж вийшов, доручивши Маховському передати обидвом державцям, що він вестиме переговори лише на основі зборівського договору. Вже була запряжена карета, якою мав від'їхати польський посол, коли з'явився Виговський, благаючи його зачекати ще кілька годин. «У нас, мовив він, починають із сварок, образ, потім кличуть мене, прислухаються до моєї думки, і врешті-решт все влаштовується». Писар при кожній нагоді підкреслював, що він спрямовує гетьмана та його раду, але тепер Хмельницький виявився непохитним у своєму рішенні нічим не поступатися. Сподіваючись дешевше вторгувати з Маховським, він пропонував йому відкласти всяку суперечку стосовно татар – і залагодити інші питання. Аби схилити його до цього, він без вагань звірився йому в тому становищі, в якому були запорожці. Якщо козаки дізнаються, що ми відправили татар, можемо сподіватися бунту. Крім того, татари накинуться на наші землі і почнуть їх грабувати. Маховський відповів, що коли Хмельницький не спроможний вгамувати військо, то не краще пробути для ведення переговорів у польський табір. Однак, почувши таку пропозицію, Козацькі полковники взялися вигукувати, що вони ніколи на таке не погодяться, що пам'ятають, як поляки обійшлися з їхнім гетьманом Павлюком Бутою, котрого викликали на переговори до Варшави, і там четвертували. Після доволі довгих суперечок погодилися на тому, що переговори розпочнуться у Білій церкві, твердині, зайняті гарнізоном реєстрових козаків, де можна було б не боятися, як на табірній стоянці, бунту і насильства з боку натовпу. 3 вересня Кисіль, а разом з ним і три комісари усі грецького обряду, прибули в те місто. Ще раніше туди приїхав Хмельницький. Вони привезли ультимативний проєкт договору на 24 статті з такими основними вимогами. Запорізьке військо буде скорочене до 15 тисяч козаків і перебуватиме лише у Київському воєводстві, а не у трьох – Київському, Браслевському та Чернігівському, як це було раніше. Коронне військо дістає право влаштовувати постій у цьому воєводстві. Козаки розривають союз із татарами. На Україні вільно сповідується католицька віра, і нарешті євреї матимуть дозвіл, як і раніше, оселитися на Україні і тут проживати. А втім, не говорилися більше про видачу Хмельницького і навіть про те, щоб позбавити його гетьманської булави. Тепер, коли навіть руський люд став ставитися до нього з підозрою, поляки вважали його особисто зацікавленим у підтриманні миру. Обмежуючи території Запорізького війська лише одним воєводством, Потоцький мав на меті суттєво відокремити козаків від татар і московитів та ізолювати їх посеред провінцій підвладних іншому урядові. Однак, уникаючи однієї небезпеки, наражалися на іншу. Козацьке військо зосереджувалося у руках могутнього ватажка, вплив якого на сусідні провінції все одно залишався би відчутним. Чи не було б краще, Замість гуртувати запорізьке військо в одному воєводстві, поділити його на кілька провінцій з окремими гетьманами. Однак поляки, часто звинувачувані в легковажності, уперто трималися своїх давніх звичаїв, а надто таких жалюгідних форм адміністрування. Творити нових гетьманів, тобто нові посади для корони означало змінювати давні інституції, оточені повагою усіх партій, а крім того це породжувало б нові амбіції, такі небезпечні для державного. Сп... Прибуваючи до Білої Церкви, комісарі мусили перетнути ворожі для себе татарські і козацькі табори. Не без труду вони дісталися між фортечні мури. На їхньому шляху лунали вигуки невдоволення, погрози, прокльони і прокляття турецькою та українською мовами. Друзі мої, Говорив їм Кісіль. «Я не ляг. Мої кості такі ж руські, як і ваші. Надто багато маєш польського м'яса на руських кістках», відповідали козаки. Полковник Богун розвалив голову якомусь найбільш зухвалому козакові. Після того комісари зуміли дістатися до воріт-фортеці, біля яких, виявляючи глибоку повагу, зустрів їх Хмельницький в оточенні козацької старшини. Гетьманові та його раді Зачитали проект договору. Його одразу й прийняли без обговорення за винятком двох статей, які поляки погодилися змінити. Було вирішено, що запорізьке військо нараховуватиме 20 тисяч козаків, а не 15 тисяч. Міста і містечка козацької території звільнялися від постою коронного війська. Розумне рішення, бо дуже небезпечно було б лишати в контакті козаків і жовнірів Речі Посполитої. Залишалося ратифікувати договір на Раді, тобто всіма полками, які зібралися довкола Білої Церкви. Це виявилося таким небезпечним, що всупереч звичаю штаб не вийшов на рівнину. Гетьман і старшини лишалися у фортеці, і договір зібраному люду було зачитано крізь високе вікно. Ледь шоковані таким нововведенням, а далі розгнівані уступками, під якими стояв підпис їхніх ватажків, Козаки, підтримувані татарами, галухо загомоніли. Селяни кричали про зраду, проклинали Хмельницького і польських місарів. Якусь ми здалося, що вони підуть на штурм. Стали ж бурляти каміння, розбили вікна. У бік виступаючих, які з балкона намагалися вгамувати натовп, пролунало кілька мушкетних пострілів. А що Кисіль теж захотів тихомирити бунтівників, то повз вухо йому просвистіла стріла. Несподівано опустили зведений міст. До бунтівників зійшов Хмельницький у пишному гетьманському одязі, супроводі почту полковників, ішов попереду, тримаючи булаву символ своєї влади. Натовпі запанувало замішання йому звільнили дорогу, відійшли назад, тримаючи булаву обома руками. Хмельницький кинувся у саму його гущу, лупцюючи направо і наліво, а Виговський ішов за ним вигукуючи «Повага послам! Послуг полковникам!» Сміливість і відвага старого гетьмана викликали збентеження серед збунтованого люду. Жодна рука не знялася на патріарха України, лише намагалися уникнути його ударів. За якусь мить Натоп, відсунути і побити лише однією людиною, звільнив площу перед фортецею і мовчки розійшовся. Але Хмельницький наказав набити гармати і цілу ніч разом із полковниками пильнував при вході до твердині. На другий день комісари від'їхали під захистом значної охорони, яку відпустили, побачивши польський табір. Та це зробили надто поспішно. На них напав загін мародерів, пограбував їхні карети, відібрав коней, усі їхні коштовності, навіть частину одягу. Таким жалюгідним обозом вони дісталися до своїх співвітчизників щасливі, що живі. Останніми формальностями для укладення миру було підписання договору Хмельницьким та двома польськими гетьманами і принесення нової присяги коронним гетьманам. Маючи це на меті, Потоцький Радзивіл підійшли до Білої церкви. Перед польським табором було зведено розкішний намет, в якому мала відбутися церемонія. 11 вересня, у визначений комісарами день, замість полковників Запорізького війська побачили з десяток якихось селян, котрі назвали себе козацькими посланцями, що прийшли просити миру і виконання зборівської угоди. На Україні були два козацькі війська. Два руські уряди. З огидою Потоцький прогнав тих депутатів, та за ними сунуло значне військо із селян і татар ладне розпочати бій. Позаду них, на певній відстані, просувався Хмельницький з полками регулярного війська, вишикуваними табором, тобто захищені на флангах кількома рядами возів. Хоча не виглядало, що вони діли спільно з тим іншим військом та сама присутність гетьмана. Викликала занепокоєння Поляки не сумнівалися Якщо в тій можливій сутичці перевага буде на боці руських воїнів Він перейде від ролі споглядача до ролі учасника Однак обійшлося невеликою перестрілкою Радзивіл зім'яв найбільш відчайдушних нападників Марно умовляючи Потоцького кинути свої головні сили Сповнений рішучості покінчити з війною без нового кровопролиття Коронний гетьман наказав грати відбій, як тільки руські вояки повернули назад. Незабаром Хмельницький написав листа, в якому заперечував свою участь у цьому нападі і висловлював готовність підписати мирний договір. Незважаючи на невдоволення своїх офіцерів, які хотіли далі воювати, Потоцький прийняв вибачення гетьмана і шанобливо повівся з козацькими посланцями. Один із них, котрий разом із ним сів за обідні стіл, спитав Потоцького чому запорізькому війську не дозволяють воювати турків на Чорному морі. Ми збунтувалися через заборону лаштувати морські загони. На жаль, відповів Потоцький, усіма нашими лихами скористалися невірні. У той час, як ми воюємо одні з одним, насправді захищаємо їхні кордони. Що ж, милостивий пане, знову мовив козак. Зроби так, щоб король і Річ Посполита відкрили нам море, бо ти знаєш, що козак не може жити без воєнних виправ. «Ідіть», – відповів йому Потоцький, – «Ідіть, куди лише забажаєте, ми не гадаємо вам заважати». 17 вересня Хмельницький власною особою прибув до польського табору. Непередодні він прийняв двох заложників, Марка Собеського, старшого брата майбутнього короля Польщі, і Гонзевського, представника одного з найзаможніших домів Литви. Та все ж перед тим, як покинути свій табір, був змушений довго вмовляти своїх старшин, котрі боялися підступу, і напоїти оковитою простих козаків, які на тверезу голову не погодилися певно його відпустити. В супроводі кількох полковників Хмельницький без пригод дістався до польських гетьманів. Уперше, відтоді, як на Корсинському полі він віддав Потоцького в татарський полон, з ним побачився. «Я більше забудь кого образив вас, пане Гетьмане», – мовив Хмельницький. Потоцький вічливо відповів, що він усе забув, і що його особисті переживання, а також лиха його вітчизни – це господня кара. Потім зачитали договір, і після деяких формальних зауважень Гетьман, а з ним кілька полковників та писар Виговський, його підписав. У наметі коронного Гетьмана було влаштовано гучний бенкет. Хмельницький сидів на чільному місці. Позаду нього стояв один із полковників, тримав булаву, якою Гетьман так відважно скористався кілька днів тому, обороняючи своїх гостей. Якийсь час він мовчав. Та коли врешті от вина розв'язалися язики – він повернувся до литовського гетьмана і ледь з іронією висловив здивування, що бачить його в польському таборі. Під Хотином та й при інших оказ'ях, додав він, ми не бачили литовців. «Я мусив прибути сюди», – гордовито відповів Радзевіл, – «що поставити на місце бунтівників?» «Ваші предки», – їдко гетьман, – «не навчили вас воювати із запорізьким військом». Гадаю, що він натякав на поразку, якої зазнав батько князя. Спробували одразу ж змінити тему розмови, але тут хтось із гостей вимовив ім'я молдавського господаря Лупула. Розпалений, мабуть, вином Хмельницький вигукнув «Це зрадник!». Відразу ж кілька польських вельмож нагадали йому, що господар є тестем Радзевіла, і попросили взяти назад образливі для князя слова союзника Речі Посполитої. Усе більше і більше розпалюючись, гетьман вів далі, «Лупул не стримав слово даного моєму синові. Так, князь, я знаю, що він є вашим тестом. Однак він заплатить мені за підступність. У нього багато дукатів, а у мене багато воїнів. Я відберу у нього ті скарби і справедливо покараю його». Плідий від гніву Радзивіл зумів стриматися, обмежившись зауваження про те, що господар не та людина, яку можна легко залякати. Гарячкова розмова часто змінювалася гнітючою мовчанкою. Один польський хроніст вважає, що польські гетьмани стиха радилися під час обіду, чи не було б доречно відразу ж тут, на місці, отруїти Хмельницького. Та досить знати характер Потоцького і Радзівіла, а також те, що подібний злочин не задумується посеред обіду, щоб відкинути подібне звинувачення. Однак очевидним є те, що гетьман, помітивши, як дехто з гостей перешіптується, враз був уражений думкою про те, що проти нього плекають якісь лихі наміри. Він змінився, дуже занепокоївся. Коли ж під звук сурм проголосили тост за здоров'я короля, Хмельницький, як і всі присутні, устав, шанобливо зняв шапку, та немов би необачно впустив келих і, посилаючись на несподівану слабість, попрощався з короним гетьмана і вийшов за столу, збираючись у свій табір. Йому підвели пишно убраного турецького коня, подарунок коронного гетьмана. Досвідченим оком Хмельницький оглянув коня і сказав офіцерові, який його припровадив. «Ось яким щедрим є ваш Потоцький. Вдячний йому за той подарунок. Він – коронний гетьман, мій союзник, а крім того – переможець мій. Та я маю для його послуг триста подібних коней». Він скочив у сідло і галопом домчав до свого табору. На другий день в польський табір прибув Виговський з арабським скаконом, якого Хмельницький прислав синові Потоцького, своєму колишньому в'язневі, якому не раз погрожував палею. Водночас військовий писар повинен був передати князеві Радзивілу вибочення гетьмана за слова, вимовлені на підпитку. Князь гордо відповів, що він завжди готовий до послу Хмельницького, якщо той забажає з ним зустрітися, наодинці чи з військом. Звичайно, військовий писар не наважився прийняти виклик, а втім він дуже старався виставити себе в належному світлі перед польським гетьмером. Казав, що лише йому треба завдячувати укладенням договору. Лише він керує гетьмером та козацькою радою. Та вся хвальба була, напевно, спрямована на те, аби дістати якісь подарунки чи винагороду гріш. Незадовго, після підписання Білоцерківського договору, польське військо відступило на Вінницю, а Хмельницький у супроводі почту – Вернувся у свій головний штаб у Чигирин, де на той час його прийняли гостинніше. Потоцький лише на кілька днів пережив укладений мир. Виснажений недугою, яка підточувала його з самого початку воєнної кампанії, помер щасливий, що здобув перемогу, не підозрюючи, якою вона буде короткотривалою. Гетьманові турботи перейшли до Калиновського разом із складним завданням прискорити виконання останнього договору. Всі руські провінції були заповнені чорними ватагами, що безперервно шарпали польське військо і грабували країну, немоби звільняючи її від чужоземного гніту. Діючи майже завжди розрізнено, погано озброєні, очолювані недосвідченими вожаками Ватаги, лише дратували переможців, викликали люту помсту. Та ні криваві екзекуції, ні поразки, ні спалені села не стримували бунтівників, які після кожної невдачі подвоювали свій войовничий запал. В один і той самий час було чотири чи п'ять ватажків, що керували своїми загонами. Вони взаємно звинувачували один одного у зраді батьківщини, однак погоджувались лише в одному – своїй ненависті до польської шляхти – і Хмельницького, з яким пов'язували всі свої лиха. Осень та зиму 1651 року Калиновський використав на переслідування і розсіювання чорних ватах. Проте, ганяючись за бунтівниками, винищуючи більшість їхніх керівників, теперішній коронний гетьман не здогадувався, що він зміцнює хитку позицію Хмельницького, позбавляючи його небезпечних супротивників. Не стріляючи у битви, Лишаючи полякам усю огідність насильства і тортур, обмежуючись час від часу універсалами проти бунтівників, Хмельницький знову став визнаним та шанованим володарем України. Він відновив дисципліну свого війська і тепер вважався людиною потрібною, єдиним, хто міг принести країні звільнення. Що ж до виконання умов Білоцерківського договору, то цим не дуже турбувався, вважаючи, що достатньо засвідчив свою покірність, складаючи погрозливі звернення проти бунтівників, які завжди залишалися невиконаними. Знаємо, що запорізьке військо мало бути скороченим до 20 тисяч воїнів. Справді, Гетьман послав до Варшави справно складений реєстр, в якому подавалася саме така офіційна кількість. Але було відомо, що він мав набагато більше війська, яке зростало з кожним днем. Він із цим не дуже церемонився, бо на докори Калиновського відповідав, що не годин інакше втримати селяну покорі, як вписавши їх у реєстрове військо. Крім того, нехтував забороною вести переговори з чужоземними володарями. На початку 1652 року послав довірну людину до царя Олексія Михайловича, прохаючи його покровительства. Не сподіючись більш нічого ні від татар, ні від турків і впевнений у тому, що мир не буде довго тривалий, зважився нарешті просити допомоги московитів. З другого боку, втеча селян та козаків з України на землі царя набрала тривожного розмаху. Виглядає, що Хмельницький не спроможний зупинити її і, відчуваючи загрозу, що його покине весь народ, мав певного часу дивний намір очолити той похід на чужину. Посол до царя просив дозволу для козаків розміститися на литовському кордоні. Гетьман зобов'язувався привести на ту територію усе населення України. Така позиція засвідчена у протоколі розмови царських бояр із посланцем Хмельницького. Московитам неважко було зрозуміти, що розташувавшись на литовському кордоні неподалік від їхньої держави, козаки неодмінно розпочнуть воєнні дії з Польщею і втягнуть у війну царя. Точно виконуючи свої договори, Олексій Михайлович відмовив козакам у території, яку вони просили. Натомість він запропонував безмежні родючі простори на півдні своєї держави, що були на той час незаселені. Однак це не відповідало розрахункам Хмельницького, і на цей раз переговори закінчилися безуспішно. Немає сумніву, що Хмельницький підписав білоцерківський договір з потаємною думкою, розірвати його, як тільки зміцнить свої сили. Непередбачена подія увільнила його від тих незначних обмежень, якими вважав себе зв'язаним. Угоду, підписану польськими гетьманами та козацькими полковниками, як звичайно, мав ратифікувати Сейм, інакше вона не набирала чинності. Після довготривалих обговорень ця основна формальність мала врешті сповнитись, коли ж, о протестування якогось литовського шляхтича Січинського змусило Сейм перервати роботу. То був перший приклад лібером вето «забороняю», через яке політичні асамблеї у Польщі підпорядковувалися примхам однієї людини. Січинського підкупив не Хмельницький, а якісь впливові люди зовсім байдужі до козаків. На Сеймі їм загрожував скандальний процес, а вони хотіли того процесу уникнути. Литовський нунцій сповістив, що Сейм перевершив законний час своїх повноважень і вніс протест на будь-які дальші дискусії. Цього вистачило, щоб Сейм одразу ж розпустити. Насправді, проти ліберум вето забороняю, можна було зарадити. Готувалися до громадянської війни. Хмельницький відразу ж вирішив, що чинності знову набирає Зборівська угода, оскільки Білоцерківська не існує, вона не ратифікована Сеймом. У Польщі запанував безлад, і настав час Хмельницькому знову стати володарем Русинів. Насамперед, він вирішив гучно проголосити свою незалежність, і водночас помститися молдавському господарю за підступність, з якою пов'язував свої останні невдачі. Казав, що завдяки оповіщенню Лупула торік польські гетьмани уникли повного розгрому біля камінця. Також вважав, що власне підбурений господарем хан покинув козаки під берстечком. Закінчивши приготування, він послав господарю короткого листа, в якому нагадував про зобов'язання щодо одруження дом Розанди з Тимошем. Пригадавши собі, як Тиміш із своїми сватами повівся два роки тому в Молдавії, Лупул справедливо налякався такої погрози і хутко написав Калиновському, благаючи зупинити козаків. Коронний гетьман, на розгніваний на Хмельницького, радо вхопився за нагоду, щоб його покарати чи принаймні принизити. Не порадувшись із Варшавським королівським двором, він одразу ж вирушив із військом до гори Батіг, аби перетнути шлях на Молдавію. Мав понад 20 тисяч воїнів, з них 12 тисяч – кінних, яких розташував табором на правому березі ріки Буг. Густий ліс, болота, невисокий гірське пасмо, що тягнулося паралельно до берега ріки, оточували польське військо, повністю закриваючи йому виднокруг. Але, як і у всіх попередніх битвах, у своїй ненависті до гнобителів Селяни ставали чудовими вивідниками для козаків і підступними доношчиками для поляків. Вони повідомили, що тим вирушив у похід із п'яти- чи шеститисячним загоном чи то козаків, чи то татар, а насправді з ним ішло ціле військо. Хмельницький додав синові 12 тисяч козаків і 5 тисяч татар. Водночас іншим шляхом до заздалегідь визначеного місця поблизу гори Баті. Сунуло 14 тисяч ногайців будських татар, і врешті сам старий Хмельницький із добірним корпусом ступав крок за кроком по слідах сина, готовий посторонитися, щоб лишити синові славу переможця або ж примчатися йому на допомогу, якщо б той наштовхнувся на якусь перепону. Аби вже зовсім обдурити поляків, гетьман прибув у Ладижин за кілька верст от табору Калиновського і написав йому. Такого листа, датованого Щегирина кількома днями раніше. Гетьман Русинів-Хмельницький вітає польського гетьмана Калиновського. «Не мені приховуватися от вашої величності, що мій син, дуже вольовий парубок, з кількома тисячами сподвижників, рушив у похід, щоб одружитися з донькою молдавського господаря. Оскільки ця справа стосується лише його, мені дивно було дізнатися» що значне польське військо, зібране під горою Батіг, з очевидним наміром перепинити дорогу моєму синові. Прошу вашу величність для блага вітчизни відійти із своїм військом, тим паче, що позиція для нього вибрана невдало. Боюся, щоб весільні святи через свою легковажність не вчинили з вашими людьми якоїсь сутички. Мій молодий і відважний син неодмінно скористається з цього, щоб у неї встрягнути. Той лист викликав здивування у польському штабі і по-різному був коментований. Кожен підозрював якусь пастку, бо подібне піклування про польське військо з боку Хмельницького було чимось абсолютно новим, щоб його вважати щирим. Проте ніхто не засумнівався, що лист написаний у Чигирині, як це засвідчувала дата. Що ж до кількості козаків, які супроводжували Тимоша, то нечітке висловлювання Гетьмана дозволило думати, що їх небагато. Говорили, що в іншому випадку Хмельницький неодмінно назвав би його кількість, щоб їх налякати. Крім того, у донесенні польському Гетьманові стверджувалося, що тиміш мав лише п'ять тисяч козаків. Калиновський жартівливо сприйняв зауваження Гетьмана про розташування польського табору. Однак старий генерал Пшиємський командуючий артилерією, який вкрив себе славою під час 30-літньої війни на боці Швеції, Зауважую під час військової ради, що Хмельницький пише чисту правду. Наша позиція, мовив Шиємський, насправді дуже невдала, бо ворог може легко перехопити наші обози і блокувати табір так, як це сталося під зваржем. Нам не потрібно тут чисельної кінноти. «Хай Гетьман бере її з собою на протилежний берег Дністра, де він згуртує наші загони, котрі будуть на поготові, що вернутися назад, як тільки покажеться противник». «Харчових запасів, що тут є, вистачить для піхоти, яка залишається в укріпленому таборі. Якщо мені ласкаво довірять командування, я ручаюся, що упродовж двох місяців чинитому опір будь-якому ворогові». Калиновський, зрозуміло відкинув цю пропозицію, розпустив військову раду, і заявив, що не опустить такої гарної нагоди, щоб відомстити синові за негарне поводження, якого зазнав від його батька після Корсунської битви. Жовніри не любили і не поважали Калиновського. Він був черствий і владний, охоче при кожній нагоді підкреслював свою зверхність, особливо, коли йому здавалося, що хтось сумнівається у його військових здібностях. Та й важко було вимагати від війська що складалося переважно із шляхтичів, котрі вважали себе рівними гетьманові, поваги рівнозначної дисципліні. Думка Пшиємського, яку поділяло кілька бувалих офіцерів, розповсюдилася серед війська і стала незабаром думкою кожного жовніра, негативно настроєного до свого вийначальника. До того ж Калиновський вважався невдахою. Неспокій війська, його сумніви, посилила ще й лиха прикмета. Одній ночі Побачили на небі сяючий метеорит, схожий на вогневу шпагу, ефез був спрямований на схід, а вістря на загальний страх у бік польського табору. Цього вистачило, щоб переконати і сміливців, і боягузів у помилці гетьмана, і тій небезпеці, яка загрожує війську. Як свідчать українські літописи, ще й інші більш зрозумілі прикмети повинні були відкрити очі коронному гетьманові. В тогочасній Польщі, як тепер у Парижі, існували привиди. Недалеко від табору на березі Бугу показували печеру, в якій проживав невидимий привид, котрий із знанням справи давав відповідь на поставлені запитання. Коли його спитали, як називається, він відповів – Спасовський. Якийсь французький офіцер, певно гасконець, пішов спитати в нього про наслідки битви. Привид відразу ж відповів по-французьки – «Скажіть своєму генералові, хай скоріше забирається геть! Недалеко грізний голяр хоче його поголити. Бритва в нього гостро наточена. Стережіться, щоб із бородою не зняв і голя». Та польське військо не потребувало цього химерного оракула, щоб позбутися будь-якого почуття обов'язку. Солдати відверто висловлювали своє недовір'я та огиду до гетьмана. Особливо старалися кінотники підбурюючи один одного до непослуху. Все хилилося до бунту, коли 29 травня 1652 року на очах польського табору з'явився татарський загін. Він просувався повільно, не виявляючи ворожих намірів, ніби турбуючись тим, як його зустрінуть. Поява давнього ворога, невпевненість татар, гарматні постріли в бік противника Розбудили певний запал у шляхтичів, і більша частина кавалерії кинулася у погоню. Та вже через кілька хвилин командири погналися їх завертати для захисту табору, бо щойно дізналися, що з другого боку з'явився Тиміш Хмельницький. Він застукав зненацька та винищив їхні передні сторожові пости, а той, хто врятувався, свідчив, що він веде із собою сто тисяч воїнів. Ціле військо перечекало день перед табором, не випускаючи зброї з рук. Ліс та болото приховували від них маневр противника і тримали у неспокої, що зростав одне неможливості визначити розміри небезпеки. На сполох більше не били. Однак звідусіль помічали значні загони противника. Настала ніч. Повернувшись у табір, виснаження в тому жовніри ще завзятіше перешіптувалися. Підбурювані балакунами, які провіщали завтра таку ж саму поразку, як під Корсунем, почали вирувати і незабаром перейшли до відкритого бунту. Найбільш врівноважені вимагали, щоб на світанку табір знявся і відступив за Дністер. Інші ж пропонували видати Калиновського татарам або Хмельницькому. Лише так, мовляв, можна врятуватися. На світанку коронний гетьман побачив своє військо у найбільш жалюгідному стані. Кіннота готувалися забратися геть. Піхота й артилерія вагалися, хоча ще зберігали певну повагу до свого командування Марка Собеського та Старого Пшиємського. Гетьман виїхав перед бунтівників і спробував нагадати їм про почуття військового гонору. Даремно він вдається час від часу до проханчих погроз. Кіннотники зустрічають його гиканням та лайкою. Дехто спрямовує на нього зброю У люті він поспішає до німецьких грейтерів, Валить шикуватися у бойові порядки І підбадьорений їхнім послухом Наказує повернути гармати на бунтівників «Боягузи!» – кричить він «Я зумію їх приборкати Зроблю з них відважних воїнів Хочуть вони цього чи ні?» А що цього не вистачало То наказав відкрити вогонь по кавалерії Відразу ж 55 гармат сипнуло картеччю по бунтівниках. Піхота, що складалася переважно з німців, також дала прицільний залп. У кількох місцях у таборі спалахнула пожежа. Загорілися стоги з форажем. Сильний вітер погнав вогонь на намети та вози. Чи то був непередбачений випадок? Чи змова бунтівників, які хотіли примусити гетьмана знятися табором, чи нарешті умовний знак між зрадниками і противником? Несподівана поява козаків і татар, що заповнили паралельні до ріки Висоти, довела до краю той безлад і страх На мить приголомшені від того, що поляки стріляють одні в одних, козаки з переможним криком ринули на ворогуючих Розкидана гарматне вогнем кінота не вступила в бій, а лише кинулися навтіки Та ліс, в якому дехто з них намагався знайти притулок, уже був зайнятий противником Більшість поляків бігла поперед себе, не знаючи куди, кидалася у бух, і там сотні з них знаходили свою погибель. Калиновський, а з ним кілька шляхтичів, кинулися в гущину козаків, лементуючи, що не хочуть пережити такої ганьби. Скинений з коня, діставши кілька ран, він продовжував битися, поки татарська стріла не увільнила його від тих мук. Німецька піхота під орудою Себейського деякий час мужньо захищалася, та враз побачивши ногайців, що готувалися зайти їм із спини, покидала зброю і попросила пощади. Битва ще не тривала й годину, та вже перейшла у безладну сутичку. Козаки з люттю ганялися за втікачами по рівнині, у лісі, на баг. Якийсь татарин приніс Нуреддіну голову Калиновського. Султан узяв її, показав козакам: "Ось Голова того крутія, мовив він, що обіцяв прислати викуп у Крим та не дотримав слова. «Султани!» – вигукнув полковник Золотаренко швагер Хмельницького. «Віддай нам ту голову! Ми подаруємо її нашому батичкові!» Так козаки називали гетьмана. Нореддін віддав йому закривавлений трофей, але зробив докір Тимошу за те, що вони не стримують оскаженілих воїнів, котрі не хочуть брати полонених. «Дай їм потішитися!» – відповів Золотаренко – Хай убиває діляхів, поки всіх не винищать. «Навіщо зайві клопіт у поході?» – додав Тиміш. А оскільки Нориддін переживав, що така розвага позбавить його гарного і багатого викупу, козацькі полковники одразу ж запропонували йому, що заплатять за кожну польську голову. На берегах Бугу знову розпочалися криваві сатурналії херусків після поразки Вара. Понад 15 тисяч поляків, Загинуло під час утечі або потопилися у ріці Буг. Лише незначна їх частина між ними і син Калиновського на прутких конях зуміли переплести ріку, але згодом їх усіх повбивали повсталі селяни. Ніхто з них не вислизнув звідти, щоб оповісти в Польщі про те страшне лихо. З усього війська лишилося менше трьох сотень жовнірів врятованих татарськими жінками, які накинули на них паранджу, а потім переховали у своїх возах, вимазавши попередньо їхнє обличчя порохом. Серед великої кількості шляхтичів із найзнатніших родин, що полягли в той жахливий день, найбільше оплакували Марка Собеського. Дотепер його постійно супроводжував у походах брат Ян, котрому пророкували блискуче майбутнє. На цей раз... Він був змушений лишитися далеко від війська, бо під час дуелі одержав рану. Через три дні на поле битви прибув старий Богдан. Йому вже доставили голову Калиновського, і, можливо, він зволікав із прибуттям, щоб не перервати рубанини. Виглядав дуже незадоволеним, картав свого сина та полковників за те, що без його дозволу вступили в бій. Козаки мали ще 30 живих поляків. Гетьман наказав їх. Віддати їм одяг, висловив жаль за тим, що називав легковажністю свого сина. Дізнавшись, що татари приховали 256 інших полонених, похвалив їх за благородство, оплатив викуп і відправив їх у Чигарин, обіцяючи їх звільнити, як тільки вони повернуть оплачену суму. З почестями поховав тіло Калиновського, яке наказав розшукати. Його впізнали за листом Хмельницького, що був у кишені. А потім Хмельницький швидко поділив здобич. Собі взяв гармати, а все інше лишив татарам. Небагато, бо пожежа в таборі майже все знищила. Демонструючи козакам свою людяність, повідомив брата Калиновського, який стояв табором із кількома полками на березі Дніпра, про смерть гетьмана та поразку його війська і послав йому коня з підрізаною гривою та мотузком на шиї. Для тогочасних слов'ян такий подарунок був найбільшою кровною. Образую. Не знаю, чи слід бачити подібний глум у листі, відправленому Яну Казимиру. Мій син, писав Хмельницький, був у дорозі за дружиною. Аж тут Калиновський перепинив йому шлях супереч людському законові, бо Господь дав землю та воду і добрим, і злим людям. Я попередив доброді Гетьмана, порадивши йому не вставати поперек дороги. Благаю вашу світлість, вибачте моїм козакам, тим урвиголовам від природи, якщо вони надто далеко зайшли у своєму жарті. Здавалося, що йдеться про вибачення за якусь пустотливу школярську витівку. При звістці про батуську битву всі польські полки, що були на Україні, Поділлі і навіть у Сіверщині, скоренько кинулися відходити, бо вже весь край повстав проти них. Хмельницький не переслідував їхніх загонів. Він міг увійти за втікачами в Польщу, оскільки не існувало більше війська, яке могло б йому чинити опір. Але найбільше лежало йому до серця зміцнення своєї влади на Україні. Стриманий при перемогах, хотів здобути з них лише одну користь – виконання Зборівського договору. Справді, його перші заходи були спрямовані на те, щоб заспокоїти власників шляхтичів. Узяти під свій захист, нагадати селянам про те, що вони мають платити своїм панам звичні борги. Ми вже бачили, що гетьман ніколи не допускав думки про повне звільнення руського люду. Якщо навіть старався поліпшити їхні становища і зробити кабалу більш стерпною, то ніколи не думав про те, щоб надати їм рівні права із шляхтичами чи реєстровими козаками. Хмельницький хотів привілеїв для своїх козаків. Селяни ж Мріяли про повну свободу, і ця прірва між дійсним та бажаним була й надалі для України причиною постійного хаосу та вразливості. повіт' шоста і остання. Батойська поразка переконала молдавського господаря, що марно сподівався перемоги від Польщі. Він добровільно змирився з союзом і своїм грізним сусідом. Красуні Розанді наказали вивчати козацькі пісні, неодмінно сподобатися своєму судженому. Пишучи Хмельницькому листа, із запевненням, що майбутній союз сповнює його радістю, Лупул благав тільки не присилати в'яси Тимоша з військом а надто з підмогою татар. Як тільки батько одержав заложників, Тиміш із кількома козацькими ескадронами вирушив у дорогу. Його в'їзд у столицю Молдавії був одним із найвеличніших видовищ, вихований у степах між суворими воїнами. Тиміш спочатку почувався ніяково у дворі, що славився своєю вишуканістю, і не знаходив відповідних слів на вітання, з якими до нього зверталися. Довелося Виговському, призначеному наставником Тимоша, узяти на себе дякувань господареві, його дружині і навіть вродливі наречені. Однак гарно збудований Тиміш, правний миткий воїн, що тільки наздобув звитягу, сподобався домні Розанді та її матері. Амбітна і зарадна жінка із задоволенням дивилася, як в їхній дім входить мужній та заповзятливий воїн, котрого вона сподівалася використати у своїх власних інтересах. Як жоден інший дрібний східний володар, Лупул потребував відданого йому керівника військом. Ненависний пригніченому народові і вельможам, яких бачив лише своїх суперників, господар жив у постійному страху перед бунтом. Не один боярин нагло вмирав під час гучного бенкету, влаштованого господарем. Інші ж бояри, що викликали підозру своїм спілкуванням чи великими статками популярністю, гинули по дорозі додому або у своїх палатах. Не було жодної шляхетської родини, яка б не вимагала кровної помсти, і такий як Хмельниченко здавалося був здатний переконати молдаванів, що вони марно силкуються позбутися ярма. Правду кажучи, потаємні наміри старого Богдана викликали занепокоєння, однак дружина господаря тішила себе думкою, що чарівність домни Розанди гарантуватиме їй повну прихильність зятя. Відбувши весільну церемонію в ясах, під час якої двір господаря постарався пов'язати етикет молдавського двору з козацькими звичаями, Тиміш із дружиною у супроводі свого тестя вирушив до Чигирина. Доволі вже знесилена Польща відчувала загрозу з боку Московії та Швеції. Обидві держави мали до неї претензії, пов'язані з порушенням дипломатичного етикету. Незважаючи на неодноразові попередження, польські магнати опустили в листах до царя кілька його офіційних титулів. Ось чому він лаштував військо на кордоні з Литвою. Що ж до королеви Христини, то вона небезпідставно скаржилася на те, що Ян Казимир, потомок скиненої династії Ваза, вживав в офіційних документах титул «шведського короля». Якщо спочатку причини для розриву здавалися дріб'язковими, то внаслідок пихатого тону, яким висловлювався протест, неважко було зрозуміти, що йдеться до війни. Однак польський король і більшість сенату закривали очі на небезпеку і думали лише про те, щоб завдати козакам поразки – і змити із себе ганьбу за батіг. Даремно найбільш розсудливі королівські радники переконували, що треба дати Україні спокій і перш ніж Мельницький потрапить до рук царя чи шведів, з якими вже провадив переговори, приборкати його незначними поступками. Та зуміли домогтися лише того, що на Україну вирушили нові комісари. Проте їхні інструкції, продиктовані, мабуть, ще перед батойською битвою, викликали ще більше озлоблення. Справді, коли один із комісарів мовив до Хмельницького, що він зможе дістати «пробачення короля» за умови дотримання Білоцерківського договору, то Гетьман аж скипів од люті і, вихопивши шаблю, крикнув «Вибачення? Для себе?» Звичайно, мій злочин у тому, що я стримав козаків і татар після розгрому Калиновського, не дозволив їм ринути на Польщу, знищити її і дійти аж до Рима. А тепер... Ви говорите мені такі речі, ніби я не знаю, які ви хитрі, чи, може, гадаєте, що не відає про ті воєнні приготування, які розпочав проти нас король? Лють Хмельницького, оголена шабля, яку він їм тицькав підніс, як пише один польський історик, налякала посланців короля. Посол, узялися вони пояснювати, ніби оселі, кому дали поклашку, не спитавши на це його згоди. Існує таке слов'янське прислів'я. Усміхаючись, Хмельницький вклав шаблю у піхви і закінчив розмову вічливіше, ніж її розпочав. Додав, однак, що дотримується Зборівського договору і укладе мир лише тоді, як усі його умови поляки будуть виконувати справедливо і беззастережно. Король не мав війська, а Сейм відмовляв йому в необхідних ресурсах для того, щоб таке військо скликати – та все-таки він удавав, що збирається вступити на Україну з набраними ополченцями та охоронними загонами посполитого рушення. Однак, втративши кілька місяців налаштування жовнірів, які відразу ж взялися дезертирувати, бо їм нічого не платили, озимку був змушений відкласти свій похід. Те, чого не зумів зробити король, намагався здійснити звичайний шляхтич із великим загоном добровольців, згуртованих його відважністю та відчайдушністю. Суперник із спадкоємець Слави Яреми Вишневецького Чарнецький вступив на Україну посеред зими, несподівано захопив і сполив кілька містечок, посіяв тривогу в Брацлавському воєводстві, де володарював полковник Богун. Польський герой мав зустрітися з гідним себе суперником. Повідомлений про те, що наближається Хмельницький з великим військом, Богун замкнувся в укріпленому місті монастиріщі і чинив завзятий опір. Після нечуманих зусиль і значних втрат поляки подолали лінію укріплень, однак Богун відступив у великий монастир, що дав назву містові, і відмовився від будь-якої капітуляції. Як підпалили монастир, козаки продовжували стріляти через вікна. Взявши від них клятву, що радше загинуть у вогні, а не здадуться в полон, Богун із кількома козаками вислизнув з монастиря, щоб приспішити гетьмана. Казали, що він іде походом на допомогу своєму полковникові. Покинувши укріплення, козацький полковник зауважив, що натиск шляхтичів послабшав. Коли військо йшло на штурм, Чернецький був тяжко поранений стрілою, яка пробила йому дві щоки. Він впав, захлинаючись кров'ю, що бухнула в горло. А Богун, Відразу ж повернув назад і з татарськими вигуками атакував поляків зі спини. Захитавшись було після поранення командира, поляки тепер кинулися утікати, не звертаючи увагу на те, що мають справу із жменькою людей. Покидали трофеї, поклажу і більшість своїх поранених. У тій паніці сам Чернецький ледь не потрапив до рук козаків, та якісь добровольці кинули його з непритомні логонасани. Тієї зими воєнні сутички більше... Не поновлювалися. Не турбуючись Польщею, старовище якої добре знав, Хмельницький вів таємні переговори з царем та Швецією і водночас керував походом на Донецькі землі. Перебуваючи в ясах, тиміж звірився Луполу в деяких планах свого батька. «Ми купимо в султана Волощину», говорив він. «Проженемо звідти Радула, тоді хай Раковці остерігається. Ми не забули, що він зрадив нас під берестечком». Хмельницький мріяв про те, щоб заснувати ніщо інше, як козацьку державу. Відвертість чи балакучість Тимоша долинули незадовго до господаря Волощини і Трансильванського князя. Вважають, що жінка Стефана Бурдуца, логофета чи канцлера Молдавії, вирвала цю таємницю у свого чоловіка і переказала її Радулу, приятелеві їхній сім'ї. Обидва князі – Відчуваючи небезпеку, вирішили, що найкращий спосіб протистояти Бурі – скористатися з відсутності Тимоша, прогнати Лупола і зайняти Молдавію. Вони запропонували трон Бурдуцу, який прилучився до змови. Лупола атакували водночас з обидвох сторін. Його зрадили, покинули піддані – і він мусив незадовго шукати захист у камінці, де урядував з кількома полками тогочасний короний гетьман Станіслав Потоцький. Хмельницькому залежало на тому, щоб повернути лупола і покарати князів змовників. Треба було підкупити диван, аби він не образився за вторгнення у данинні землі султана. Посланники гетьмана відбули з дарами до державців порти які віддавали Дунайські князівство, так би мовити, на «прилюдний тор». Та все ж, не чекаючи наслідків переговорів, Тиміш рушив з полком козаків, карпатських гуцулів, татар і невеликою кількістю колишніх рускіх повстанців, яких Хмельницький, певно, хотів збутися. Цим військом, що становило близько 12 тисяч воїнів, Тиміш увійшов у Молдавію, зайняв столицю, розбив змовників і змусив Стефана втекти до Волощини. Сповіщаючи про цю легку перемогу, написав батькові, пародіюючи слова Цезаря Прийшов, переміг, але не побачив ворога Навівши в Молдавії лад, він пішов у Волощину Змовники об'єдналися І тепер самі вже завдали поразки Тимошу на берегах Телігола Літописці докоряють йому в тому, що він надто поспішно відступив із регулярними козаками Залишивши руську піхоту на знищення Її волохи порубали безжально. Треба повбивати цих псів, щоб вони випустили здобич, казав їхній полководець. Лупол був уже у безпеці. Тиміш із Тещою та кількома тисячами козаків закрився у Сучавській твердині, важливій фортеці, де говорили переховувались скарби господаря. Змовники розпочали її облогу. І незабаром дістали підмогу з Польщі, Ракоці зумів з нею помаритися. А за той час Ян Казимир із великим зусиллям набирав військо, спроможне воювати з козаками в їхньому краї. Сейм дав дозвіл скликати ополчення. Стурбований тими приготуваннями, а надто Союзом Польщі із Трансильванським князем, Хмельницький вдався до невдалої спроби захопити королівські війська на місці їхнього постою, а далі став нарешті поважно думати над тим, щоб податися під захист царя. Аби взнати думку народу, скликав у Тернополі Велику Раду, на яку разом із козаками прибуло багато селян руських провінцій. Більшість з них була погано настроєна проти гетьмана і обізнана з тим, що він відправив послів до Константинополя, звинувачувала його в тому, що він хоче зробити їх залежними від порти. Рада розпочалася запальним словом Хмельницького – в якому він окресливши похмуру картину становище країни, хотів показати, що порятунок існує лише в захисті з боку могутньої держави. Хто має бути цією державою? Московія, Туреччина, Польща. Більшість селян, русинів і навіть козаків віддала перевагу цареві, усі з огидою висловлювались про те, щоб стати підлеглими султана. Лише один полковник Богун подав голос за угоду з Польщею, за умови що вона гарантуватиме шанобливе ставлення довіри та привілеїв запорізького війська. Можливо, що цю пропозицію не обговорювали. Рада розійшлася, вирішивши, що звернеться ще раз до короля, вимагаючи виконання зборівської угоди. Хмельницький сподівався на рішучу відмову, проте коронний гетьман дійшов до того, що затримав арештованим полковника Адамовича, голову послів, повідомивши козаків, що прийме їхні депутації лише тоді, як видадуть свого ватажка, зв'язаного по руках та ногах. І з одного, і з другого боку розпочалися активні приготування до війни. Наприкінці липня 1653 року, коли польське військо збиралося вирушити в похід, із грізним ультиматумом прибуло Московське посольство. В ультиматумі. Переповідалася сотня різних листів, адресованих польськими магнатами цареві, з такими огріхами етикету, як пропуск титулів, невічливе звертання та інші подібні вияви невихованості. Цар вимагав, щоб винних скарали на смерть. Та посли додали щось страшніше від попереднього. Їхній володар міг би вибачити правопорушників за умови, що Польща припинить ворожі дії проти козаків поверне захоплені уніатами церкви і, нарешті, суворо дотримуватиметься статей зборівської угоди. Олексій Михайлович уперше виступив на захист України. Що може бути більш знаменним, як подібні слова, проголошені Хмельницьким на відкритті Ради в Тернополі? Навіть для найменш здогадливих не могло бути сумніву, що цар і гетьман діють погоджено. І все ж... Сейм і король далі уперто проводили свою жалюгідну політику. На очах послів коронне військо рушило на кам'янець, аби підтримати волоських і трансильванських змовників та перекрити Хмельницькому шлях на Молдавію чи навіть захопити Україну. Посли відбули геть, давши зрозуміти, що війна неминуча. Московське військо вже стояло табором на кордоні з Литвою. Король написав литовському коронному гетьманові, що він цілком покладається на нього в захисті держави. Замість слати йому воїнів та гроші, король збирався використати свої останні можливості для покарання бунтівників. А за той час Сучавська фортеця чинила опір усім намаганням змовників, і, незважаючи на ту підмогу, яку змовники діставали з усіх боків, їм не вдавалося ступити ні на крок ближче. Серед добровольців, що прибули з Польщі, був князь Дмитро Вишневецький, котрий декілька років тому просив руку до Розанди. Він ніколи не бачив свого суперника і нетерпляче чекав, щоб помірятися з ним силою, чи радше позбутися його невельми лицарським способом. Польські шляхтичі, колишні бранці Тимоша, з якими він по-людяному повівся, показали на нього, коли той обходив захисні вали. Князь відразу ж наказав навести на нього пищаль. Поціливши в лафет гармати, на яку сперся тиміш, ядро порозкидало осколки дерева, які важко поранили Гетьманенка в голову та ногу. Ті рани спочатку не виглядали смертельними, але тут ще з'явилася рожа, яка на четвертий день. Звела його зі світом. Теща Тимоша приховала цю смерть від козаків, які з надзвичайною мужністю продовжували битву під керівництвом полковника Івана Федоренка. Та як тільки козаки дізналися правду, то готовий йти за Гетьманенка навіть на смерть, заявили, що чужинцям нічого не заборгували і хочуть припинити бій. Тоді перед козацькі лави вийшла жінка господаря у жалобі. Із заплаканими очима. «Ви були сміливими воїнами, поки жив Тиміш», – мовила вона. «Чи ж тепер зрадити його славі? Покинете нещасну жінку, яка втратила сина? Хіба ви забули, що я мати, тієї, яка носить у своїй утробі спадкоємця імені Хмельницького? Почекайте ще кілька днів. Прийде Богдан і врятує вас. Він уже в умані, я знаю». Страждання та благання тієї жінки, яка прив'язувала їхніх поранених і разом з ними переносила злигодні, схвилювали козаків. Здійнявши догори правицю, заприсяглися боронити її до останньої краплі крові. Вони стримали слово, незважаючи на голод і спрагу, хоч ворог безперервно атакував. Врешті, побачивши крайні виснажені залоги, Жінка господаря сама звільнила Федоренка від присяги і зобов'язала його припинити бій. Він домігся почесних умов для козаків. Ті повернулися на Україну разом із жінкою господаря та його сином та кажуть, що Стефан Бурдуц наказав відтяти хлопцеві ніс, аби та бритка рана перешкодила йому зайняти вітцівський трон. У ту мить, коли було поранено Тимоша, із сучави відбув гонець. Він розшукував Хмельницького на чолі 60 -ти тисячного війська, що стояло на кордоні. Першим бажанням гетьмана, при звістці про небезпеку, що нависла над сином, було мчати в Молдавію. Однак старшини одноголосно заперечили проти цього, мовляв, вони взяли в руки зброю для захисту рідної землі, а не інтересів господаря. У розпалі суперечки, Хмельницький вихопив шаблю і поранив руку полковникові Воронченкові. Побачивши, що потекла кров, опам'ятався, тричі поклонився козакам і попросив вибачення за свій гнів. Потім звелів дати цим людям меду і сказав із сльозами на очах: Діти мої, напийтеся, тільки не судіть мене. Зрадівши з такої покірливості, Козаки стали підкидати шапки, вигукуючи, пане Гетьмане, веди нас, куди бажаєш, ми готові йти з тобою!» Хмельницький мав вади, властиві всім козакам, а ті за це ще більше любили його. Користаючись доброго настрою своїх козаків, Гетьман залишив Золотаренка і стрімав полками в Чернігові для захисту України, а сам із добірними частинами війська рушив у бік Молдавії. Надто пізно Через кілька днів, дійшовши до кордону Він зустрів козаків із сучави, які везли тіло його сина Не зронивши сльози, старий гетьман глянув на синове тіло А далі мовив Дякувати Богу, що мій тиміш Загинув як справжній козак Не дістався ворогові в руки Потім наказав вести гріб у чигарін Щоб помістити його в церкві похоронну церемонію відклав на закінчення військового походу. Прах молодого воїна зустріли 22 жовтня домна Розанда, яка щойно народила двійнят, і жінка та дочки Хмельницького. Гетьман у той час рішуче простував на зустріч із польським військом. Воно чекало його під Жванцем на березі Дністра дуже сильні оборонні позиції. Король мав під орудою понад 60 тисяч воїнів, з них 20 тисяч німців і 8 тисяч молдаванів чи волохів. На протилежному березі ріки Аракоці зібрав більше 15 тисяч воїнів, угорців і трансильванців. Хмельницький був надто досвідчений, щоб на них нападати. Здалеку спостерігаючи за польським табором, він узявся спустошувати околиці – перехоплювати польські обози з допомогою невеликих козацьких або татарських загонів, що діяли нарізно, тримав ворога в постійній тривозі. Наближалася зима, не вистачало харчів, фуражу, військо не діставало платні, не мало де сховатися від негоди, і, як це, звичайно, буває, до тих усіх лихоліть, що звалилися на жовніра, додалися ще й пошисті. З дня на день козаки чекали появи хана з ордою, щоб завдати вирішального удару зломленому і деморалізованому голодом, холодом та недугами польському війську. Масово дезертирували угорці, хоча їм платили краще, ніж іншим жовнірам. Вони казали, що не можуть воювати, бо не мають зимового одягу. Через кілька днів за ними пішли і волохи. Ще жодного разу, не вистреливши з гармати, Хмельницький бачив, що ворог більш як наполовину переможений. Справді, королівське військо було в такому ж становищі, як і в Зборові. Аби зрозуміти періодичне повторення тих самих помилок, слід нагадати, що поляки мали звичай волочити за собою великі обози. Військовий табір перетворювався на ціле місто, і Шляхтичеві так само важко було покинути свій намет, як городянину залишити свою оселю. Незабаром довкола табору не стачило паші. Коні падали тисячами. І щоразу важче й важче було здійснити якийсь маневр, а тут ще й недалеко глядність командирів, відсутність дисципліни в жовнірів, брак патріотизму, звичка грабувати. Якось Хмельницький сказав польському послові якби хтось із моїх козаків привіз із собою віз пожитків, я наказав би скарати його на горло. Він добре знав для того, щоб знищити військо шляхти, досить отаборитися і уникати бою. З тієї грізної пригоди Ян Казимир виплутався так само, як з-під зборова, підкупив татар, які пригнали, дізнавшись про його нещастя. Та на цей раз приниження було дуже велике. Іслам гірей недолюблював Хмельницького і, можливо, як волося у порті, завжди був схильний захищати слабшого сусіда від сильнішого, аби підтримувати незгоду між християнськими володарями. Така незгода кріпила його силу. В даний момент. Польща була надто ослаблена, щоб викликати занепокоєння. Іслам-гірея стривожили наміри козаків щодо Дунайських провінцій, а переговори з Московією, про які він певно здогадувався, ще раз переконали його в тому, що треба порвати із своїм колишнім спільником. Незважаючи на старання Хмельницького, татарин уклав мир. Окрім щедрих дарунків ханові та його радникам, Ян Казимир зобов'язувався сплачувати щорічно данину 100 тисяч дукатів. Більше того, він дозволив татарам плюндрувати руський край протягом 40 днів, брати ясир, але за умови, що дадуть спокій шляхтичам і католикам. Відчуваючи ще певну сором'язливість перед своїм колишнім спільником, а може для того, щоб протидіяти Союзові України з Московією, іслам-герей – Обумовив на користь козаків виконання зборівської угоди. Як тільки цей ганебний тор відбувся, Ян Казимир поспішив до Львова, де й перезимував, а Хмельницький вернувся на Україну. Ще раз зустрічатися з королем не мав бажання. Діставши вільну руку татарські загони. Розсипалися на Поділлі, підпалювали хутори та села, обкладали Данино і міста і всюди брали в ясир чоловіків та жінок, не звертаючи уваги на їхній стан чи віру. Кажуть, що так було відведено у Крим більше п'яти тисяч бранців із різних поважних родів, яких мали намір продати в неволю. Та й Україна, в усякому разі, правобережні Дніпрові береги, неймовірно постраждала внаслідок переходу варварів. Тручання Олексія Михайловича на захист козаків напередодні останньої військової кампанії рада, скликана Хмельницькому Тернополі, підтверджують очевидно думку про те, що з 1653 року гетьман був сповнений рішучості віддати Україну під московське покровительство. Тепер він, певно, думав лише про те, щоб обумовити для свого краю і себе особисто фактичну незалежність, якої не вдавалося досягти від Польщі. 1 жовтня 1653 року цар скликав у Москві Зенський собор, на якому зібралися представники всіх станів держави. Секретар зачитав присутнім своєрідний маніфест, в якому були перераховані всі претензії царя до Польщі і оголошувалося про його намір оголосити війну. Також зауважив, що запорізьке військо взялося за зброю для захисту православної віри – що воно просить московського опікунства і хоче стати підвладним цареві. Відмовити в цьому означає змусити благородний народ звернутися до турків чи татар. Після формального обговорення Дума підтримала рішення царя і бурхливими вигуками схвалила війну з Польщею, а також прийняття України як провінції до складу Російської імперії. Через три місяці коли вже московити рушили на Литву, запорізьке військо зібралося у Переяславі для виборів монарха. Перед тим Хмельницький порадився із старшинами, заручився їхньою підтримкою. Він вийшов посеред кола, запрошуючи кожного вільно висловити свою думку. «Панове полковники, старшини, воїни запорізького війська і всі православні християни, всі ви розумієте, що ми не можемо більше жити без покровителя. Зібрав вас усіх тут, щоб ви вибрали одного з чотирьох, яких вам назву. Перший – султан. Та це бусурман. Ви знаєте, якого лиха зазнають християни в його краї. Другий – це кримський хан. Також бусурман. З необхідності ми погодилися на його дружбу і не раз у цьому самі каялися. Третім, Є король польський. Та гадаю, марно вам нагадувати все те, чого ми зазнали під владою тих панів, які пса краще поважали, аніж наш православний люд. І врешті останній – це великий цар Східний, який разом із нами сповідує православну віру. З Московією ми є однією церквою, одним тілом, головою якого є Ісус Христос. Той великий князь зглянувся на наші просьби прийняв нас своїм царським серцем. А хто не хоче йому коритися, хай йде звідсіль. Дорога вільна. Рада схвально загула, а Переяслівський полковник уже голосніше запитав натовп, чи всі цього бажаєте? Так, усі, відповідали козаки. Хай буде так, вигукнув гетьман. Хай Господь береже вас під міцною царською рукою. Потім зачитали проєкт угоди, чи точніше конвенцію, скріплену монаршою згодою. В основних пунктах говорилося, що буде збережено волю та привілеї Запорізького війська, підтверджені Зборівською угодою, так само як і право обирати гетьмана, призначати інші виборні посади і використовувати оренди для потреб Запорізького війська та місцевого урядування. Україна зобов'язувалася щорічно робити цареві добровільний дар, однак побори мали відбуватися без участі московських воєвод. Також брали на себе обов'язок підтримувати царя у війнах, а він натомість обіцяв захищати її від будь-якого ворога. Чисельні Запорізького війська мали становити 60 тисяч козаків, зареєстрованих стараннями гетьмана. Усі часи межі території Запорізького війська і самої України були досить нечітко визначені. У новій угоді їх уточнювали. Козацька територія обіймала Київське воєводство, Поділля і частину Волині. Після кожної статті читали згоду царя та його думи, висловлену такою звичною фразою «Цар так велить, і такою є думка бояр». Одне лишень питання не було ще до кінця вирішено. Гетьман просив для запорізького війська права приймати чужоземних послів, що, як казав, завжди йому дозволялося. Зате зобов'язувався повідомляти царя про всі дипломатичні зносини, які підтримуватиме. Цар погодився, однак застерігав, що козаки можуть приймати лише послів із законними пропозиціями, а кожного, хто наважиться нав'язати переговори, які суперечать його інтересам, заарештують і передаватимуть у руки царя. І нарешті ніколи не прийматимуть, хіба що за його неодмінною згодою послів, польського короля та порти. Жоден із тих пунктів не викликав заперечення. Однак кілька полковників, між ними і полковник Богун та всі буйські козаки, відмовилися присягати на вірність новому покровителю. Польний гетьман Сірко зробив більше, склав свої повноваження і поселився на Запорізькій Січі. Ця маленька республіка продовжувала існувати під шанобливим захистом козаків. Як тільки угоду підписали, Золотаренко, швагер Хмельницького, з півдня вступив у Сіверщину, а зі сходу вторглися московити. На допомогу своїм генералам і сильним підкріпленням особисто прямував сам цар. Усюди московитів зустрічали як визволителів. Лише декілька міст спробували чинити опір. Ця... Успіхи московитів в Литві – не спонукали шляхту до захисту Литовського князівства. Їхня ненависть до козаків була така велика, що, перебуваючи віч на віч із серйозною небезпекою, вони хотіли кинути все своє військо проти збунтованих підданих, бажаючи підборити проти них якогось іншого ворога, Ян Казимир став палко домагатися союзу з татарами. Іслам Гірей недавно помер, а його наступник Мухаммед Гірей не наважувався приймати самостійне рішення без згоди з диваном. Прибувши до Константинополя для своєї інвеститури, застав там послів Хмельницького та Польського короля, які одні наперед других пропонували Порті продати свій союз. Деякі літописці кажуть навіть, що Гетьман не мов би запропонував султанові панування над Україною, однак той факт видається мало правдоподібним і означав би поважне порушення однієї з найважливіших статей угоди незадовго після прийняття присяги на вірність цареві. Та як би там не було, поляки взяли гору в дивані. Мохамед Гірею було наказано повернути зброю проти України. Вже закінчувався 1654 рік, і дотепер польське військо лише пильнувало кордону. Дізнавшись про те, що Богун відмовився скласти присягу вірності цареві, Коронний гетьман Станіслав Потоцький хотів переманити його на свій бік і запропонував гетьманську булаву, якщо той подасть йому допомогу. Хитрий козак прикинувся, що охоче пристає на таку пропозицію, але сповістив про це Хмельницького, розповівши йому про свій задум. Хотів виманити Потоцького в бік Брацлава і там напасти на нього всім своїм військом. Мало бракувало, щоб хитрість закінчилася вдало, і Потоцький, проминувши кордон, потрапив у пастку. Однак його попередили про те, що йде на свою погибель. Він ще встиг хутко завернути військо на місце постою. Зате, зібравши все своє військо, що було доволі значним, поновив воєнні дії, був більш безжалісним та лютішим, аніж перед тим. У тому останньому змаганні шляхта і козаки показували подібну мужність, подібну жорстокість, були перевершені всі жахіття попередніх вторгнень. Змушені віддавати територію наступаючому війську, русини палили хати, нищили майно, аби нічого не лишалося ворогові. Мешканці кількох сіл після довготривалого захисту своїх домівок радше заподіювали собі смерть, аніж мали потрапити в руки ворога. Бачили навіть, як жінки сідали на бочки з порохом і підпалювали їх, втративши своїх чоловіків та синів, поруч з якими воювали. План Богуна полягав, певно, у тому, щоб заманити поляків у глиб поділля, а далі виснажувати їх облогою та битвами, чекаючи, поки підійде з достатнім військом Хмельницький і Московити, а потім їх розбити. Але Богун кинувся в Охматів і відважно там змагався з усім польським військом. «Ошукані свідченням татар» узятих у полон під час походу, гетьман Табутурлін, котрий очолював московське військо, гадали, що поляки набагато слабші, ніж це було насправді. Не чекаючи підходу основних сил, із 30 тисячами воїнів вирушили до Охматова, щоб зняти його облогу. На зустріч їм ішов Потоцький із своїм військом. 10 січня 1655 року, коли вже сутеніло, Обидва війська зустрілися і зразу ж кинулися у шалений наступ. Цілих п'ять годин тривав бій на снігу серед темряви, яку постійно краяли спалахи від гарматних та мушкетних пострілів. Був лютий мороз, і багато воїнів звалювалося на сніг, так і не діставши поранення. Нарешті кількість перемогла. Козаки та московити відступили, залишивши частину своїх гармат. Бутурлін розгубився, повів розмову про капітуляцію. Хмельницький хотів ще раз почати битву, як тільки розвидніється, а поки що похабцем отаборювалися. Враз безладні постріли сповістили, що зав'язався новий бій з аріргардом польського війська. З Ахматова вирвався в богун і, показавши дивовижну відвагу, прорвав ворожі лави та з'єднався з гетьманом. Коли засвітало, Поляки побачили, що козаки готові до бою за трьома рядами сани і бруствером, складеним із трупів загиблих. Знову розпочався бій. Однак усі зусилля Потоцького виявилися даремними через той страшний захисний вал. Марно жертвував він для перемоги своєю найкращою піхотою. Виснажені втомою, спустошені після 20-годинного смертельного бою, обидва війська знеможено відступили, лишаючи на бранному полі 15 тисяч трупів ще дотепер показують місце тієї кривавої сутички. Незважаючи на союз із царем, важко довелося б Україні в її змаганні з татарами й поляками, якби несподівано новий спільник не поклав на Терези вагу своєї шпаги 1654 року. Христина зреклася шведського трону, призначивши спадкоємцем Карла Густава, відважного принца, що палко бажав наслідувати подвиги Густава Адольфа. У нього була найкраща армія в Європі, у доброму стані фінанси, досвідчені воєначальники. Сам він виявив військовий талант у 30-річній війні. Скориставшись наймізернішим приводом, оголосив війну Польщі. Олексій Михайлович скаржився, що в дипломатичному листуванні не би опустили кілька його титулів. А Карл Густав узявся за зброю тому, що польська канцелярія вжила лише двічі, а не тричі, як цього вимагав етикет, після його титулів слово «етцетера». Дослівно. Не погоджуючись на вибачення за такий замах на свою гідність, він вступив у Польщу на чолі 50 -ти тисячного війська досвідчених воїнів, розбив коронне військо і, знищуючи все на своєму шляху, примусив відчинити перед собою браму Варшави. Польські протестанти, переслідувані і на магнати, які заздрили фаворитам короля Яна Казимира, усюди зустрічали його як визволителя. За кілька тижнів йому належала половина королівства. Ян Казимир утік до Німеччини, а його переможцеві Зусібіч пропонували корону. Вже кілька років перед тим Хмельницький налагодив стосунки із Швецією і підштовхував її до того, щоб вона напала на Польщу, скориставшись із безладдя у тому краї, і відібрала в неї кілька провінцій. Кажуть навіть, що пропонувався план поділу території Речі Посполитої між союзниками-сусідами. Карл Густав не оминув пропозиції, яку Христина, Зустріла без особливого ентузіазму І скоро погодився на союз із козаками У той час, як шведи вторглися у Польщу з півночі Хмельницький, позбувшись коронного війська Попрямував у її південній провінції, Який сподівався приєднати до України Майже підійшовши до Львова Натрапив на рештки шляхецького війська Під орудою Потоцького І вщент розбив його Врятувавшись від козаків Польський гетьман не мав іншого виходу, як визнати себе підданим Карла Густава. Простуючи українськими провінціями, гетьман повсюдно вимагав від мешканців присяги на вірність цареві, своєму новому покровителю, та водночас дарував їм привілеї запорізького війська. Закликав брати зброю для захисту православної віри і набирав у козацтво. Генерал московитів зауважив, що Хмельницький більше чинить для себе, аніж для царя, і від того неприязнь між двома полководцями з кожним днем зростала. Вона спалахнула під Львовом, обложеним їхніми військами. Змушені відчинити браму і визнати своїм покровителем Олексія Михайловича, магістратори міста відповіли «Ми поклалися на вашу волю, і добре знаємо, що не маємо звідкиля чекати порятунку». Але нашим благодійником був Ян Казимир, ми присягали йому, якщо тепер присягнемо на вірність іншому господаріві, втратимо вашу повагу і самі себе не поважатимемо». Слова, за які генерал московитів хотів покарати, наче за спробу бунту, сподобалися козацьким полковникам, і один із них, Тетеря, що мав певну освіту, звернувся до урядників латиною «Сітіс константис ет генеросі», «Постійне і благородне місто!» Хмельницький поївся з ними дуже ввічливо і стиха натякнув, що готовий зняти облогу, якщо місто сплатить контрибуцію. Пропозиція була відразу ж прийнята, і козаки в домовлений день відступили, пройшовши бойовими порядками перед захисними валами, не би вшановуючи таким чином постійність його мешканців. Обурений воєначальник московитів – мав надто мало війська, щоб самому штурмувати добре укріплене місто, і незабаром також зняв облогу. Хмельницький ще стояв із військом під Львовом, коли прибув гонець от Яна Казимира. Перебуваючи в Сілезії, позбавлений володіння, король не тратив надії і пробував посіяти розбрат поміж своїми ворогами. Він доручив князеві Любомирському дві доволі протилежні місії – «Підкупити гетьмана пишними обіцянками та відмовити його від союзу з Москвою і підбурити хана, щоб той кинув усе своє військо на Україну». Хмельницький уважно вислухав посла, а потім, стиха порозмовлявши із своїми полковниками, вернувся до князя і сказав, «Гарні ваші пропозиції. Чи ми їх приймемо? Послухайте невелику історію. Жив колись у нашому краї дуже сильний і заможний чоловік» якому в усьому таланило. Мав він приручену гадюку, дуже сумирну і незластиву. Щодня служниця клала біля її нори миску з молоком. Гадюка виповзала і пила молоко. Якогось дня господарів син тримав свою мисочку з молоком. Гадюка виповзла з нори і хотіла його скуштувати. Хлопчина вдарив гадюку ложкою. Вона його вкусила. Надійшов батько. Узяв сокиру і, хоча гадюка сховалася в нору, відрубав її кінчі хвоста. Дитина померла, а гадюка тихо сиділа у своїй норі. Але батько позбувся свого майна, поздихали його отари, зачахли поля пшениці, відлетіли бджолині рої. Занепокоєний чоловік звернувся до ворожбита, а той мовив, усім своїм багатством ти завдячував гадюці. Ви були союзниками. Вона брала на себе усе те лихо, що спадало на твою оселю. А тепер це лихо звалилося на тебе одного. Нещасний хотів помиритися і поніс гадюці молоко. «Ласкава гадюко», – мовив він, – «вийди із своєї нори. Будемо друзями, як колись». «Даремні твої слова», – відповіла гадюка. «Коли я згадую про свій хвіст, а ти про свого сина, – Знову спалахує гнів. Вистачить того, щоб ти жив сам по собі, а я у своїй норі. При потребі ми ще зможемо один одному допомогти. Колись, пане посол, поляки жили у злагоді з козаками і не мали на що нарікати. Король йшов на війну, козаки поспішали йому на допомогу, і вони разом верталися з переможною піснею. Але діти короля, я маю на увазі панів, Почали ображати козаків, позбавляти їх вольностей, давати їм стусани. Козаки їх вкусили. Багато полягло козаків і панів. Тепер, коли обидва народи згадують про те лихо, якого собі взаємно завдали, їх охоплює гнів. І якщо навіть інколи доходять до злагоди, то незабаром знову спалахує війна. Найрозумніше буде якщо Польща відмовиться від української землі і залишить її козакам, а вони, як та гадюка, спокійно сидітимуть у своїй норі і не допустять злодія у королівство. Та я добре знаю, якщо б навіть лишилося сто шляхтичів у Польщі, вони ніколи не відмовляться від своїх домагань. І я також знаю, що поки козаки тримають рука зброю, вони ні на йоту не поступляться своїми вимогами, а на цьому приятелю лишається вашим слугою. Не знайшовши відповіді на цю апологію, Любомирський доволі довго мовчав, а потім витягнув із кишені сувій і невеликий пакунок, прив'язаний печаткою, мовив до гетьмана. «Її королівська світлі знала, що я вас побачу, і доручили мені цього листа, а з ним і коштовності для дружини вашої величності». Не знаю, чи вона тут при війську, те я хотів би сповнити свою місію і вручаю їх у ваші руки. Хмельницький прочитав листа, зронив сльозу і вигукнув. «О Господи Всемогутній, що є навпроти тебе? Мерзенний хроб, завдяки твоїй ласті славна польська королева власноруч пише до моєї Ганни, прохаючи бути її покровителькою передо мною». «Ти все зробив, мій Боже, щоб славилося Твоє ім'я на віки вічні!» Після такого побожного вияву почуттів, старий гетьман знову сказав, «Королева вимагає від мене неможливого. Я не можу розірвати своїх угод із московитими та шведами. Щодо мене, то я схильний окласти мир за умови, що король та Річ Посполита визнають нашу незалежність так, як іспанський король Тількіно визнав незалежність Голландії. А тепер до столу. Я схильний гадати, що Хмельницький щиро пропонував мир Польщі. Гордість, що була задоволена приниженням його колишніх володарів, змінилася почуттям великодушності властивої його натурі. Повернувшись на Україну, 1656 року Польща, здалось, віднайшла свою колишню силу. Насильство шведів, образа католицької релігії, зневажливе ставлення до польської шляхти та її законів викликали загальне обурення. Нація, яка дуже скоро визнала чужоземного правителя, незменшим поспіхом виступила проти нього, відчувши себе покоривдженою. Повсюдно організовували опір. Усюди народ із великим піднесенням брався за зброю, щоб захистити свою незалежність. Чернецький здобув важливу перемогу над шведами, і Ян Казимир вернувся до Польщі. Карл Густав був змушений покинути Варшаву і відступив до Браденбурзького Курфюрста, колишнього польського васала, а тепер їхнього ворога. Із найповажніших помилок шведського короля слід вважати безцеремонність стосовно царя. Взагалі вони стали суперниками через володіння балтійськими землями. Спритно скориставшись цим непорозумінням, Ян Казимир у вересні 1656 року уклав із московитими угоду, за якою Річ Посполита зобов'язувалася після смерті свого короля покликати на трон Олексія Михайловича, а той обіцяв боронити її від шведів. За свідченням українських літописців, у секретному параграфі того договору говорилося, що цар поверне Польщі Україну і зобов'язується погамувати козаків. Це твердження, мабуть, було викликане тривогою козаків від того, що цар відмовився допустити їхніх уповноважених на переговори у вільні. Та й сам Гетьман почувався жертвою. Він знав, якщо Олексій Михайлович коли-небудь стане королем Польщі і пануватиме відповідно до польської конституції, то, як і його попередники, буде змушений дати шляхті повну владу. Боявся, що напередодні виборів цар покине козаків та їхніх колишніх гнобителів, щоб здобути собі більшість голосів у сеймі. Крім того, розповсюдження вололюбних ідей, породжених успіхами русинів, тривожило і Німеччину. Для їх гамування імператор висловлював готовність вислати військо. І, врешті, нові союзники Польщі, Кримський хан та султан постійно загрожували Україні вторгненням. Терплячи фізичні та душевні муки, Гетьман впадав у глибоку меланхолію і кажуть, що саме в той час він склав жалісну пісню, що досі не втрачає популярності і йому приписується. У цій пісні він уподобляє себе чайці, котру переслідують шуліки, пробуючи відібрати її чайнят. Та не був він людиною, яка впадає у відчай. Змучений згоджуватися на союзників, він уклав 26 вересня 1656 року мирну угоду з Ракуці, за якою Польща мала бути поділеною між Трансильванським князем, шведським королем і Браденбурзьким Курфюрстом. До Швеції повинні були відійти королівська частина Польщі, Лівонія, Данськ і Приморські землі, Прусія – до Браденбурзького Курфюрста, Мазовія – частина Литви і Червона Русь – до Ракуці. Для себе Хмельницький вимагав усі інші українські провінції. Бачимо, що Хмельницький дуже погано дотримувався тієї статті договору з царем, яка забороняла козакам налагоджувати стосунки з чужоземними правителями. Від перших днів 1657 року Ракоці, підтриманий 12 тисячами козаків, вступив до Кракова, зайнятого шведами, і дістав присягу от його мешканців. Та незабаром. Зазнавши поразки під замостцям і відчуваючи загрозу з боку царя, котрий уже вважав Польщу своєю вотчиною і хотів зберегти її цілісність, на яку зазіхали татари і самі поляки, Транссильвенський князь переконався, що найкраще королівство – твій власний табір. Але і його незабаром важко буде боронити, бо нестримна анархія солдатів, які жили тільки грабунками, повсюдно піднімали проти нього місцеве населення. Хмельницький перебував на Україні. Провадив розмови з претендентами на польський трон, постійно шукав союзників і, незважаючи на недугу, нічого не опускав, готуючи себе до непередбаченого. У квітні 1657 року прийняв нове посольство от Яна Казимира. Тепер, в основу договору, повноважний польський посол Беньовський клав визнання незалежності України та її повне відокремлення від Речі Посполитої. Від Хмельницького вимагалося лише надіслати додаткове козацьке військо для підтримки короля і відмовитися від Союзу із Швецією та Ракуці. За цим договором, підписаним у червні того ж року, а згодом підтвердженим іншим мирним договором із союзниками Польщі татарами, кордони України встановлювалися майже такими, як і в угоді, за якою Хмельницький визнав покровительство царя. Таким чином він не покидав свого нового суверена, а якщо навіть вів переговори без його згоди і всупереч його забороні, то в усякому разі не ображав його монарших прав. В одній з розмов із Гетьманом Беньовський спробував відмовити його від Московії. «Чому, – запитав він, – ви не відмовитеся від покровительства царя? Повірте мені, що ніколи він не пануватиме у Польщі. Укладімо краще наш спільний союз поляки і козаки, як колишні спільники, як вільні з вільними». «Я стою однією ногою у могилі, – відповів йому Хмельницький, – і не зламаю мою присягу цареві. Який хосин королю та речі посполиті з такого немічного старого, як я? Якщо цей юнак, – мовий він показавши на свого останнього сина Юрія, – колись стане гетьманом, ніщо не завадить йому послужити королю?» Під час тих переговорів Ракоці попросив нової допомоги. Твердячи польським послам про те, що козаки з війська Ракуці є добровольцями і найнялися без його згоди, Хмельницький скликав військо і послав Юрія на чолі доволі великого загону на з'єднання з королівським військом. Та кажуть, що Юрій мав наказ правувати не так швидко і чекати, поки сама доля не вирішить суперечки між трансильванським князем та коронним гетьманом. Вона не примусила себе довго чекати. Покинений козаками... Переслідуваний Чернецьким, Ракоці ганебно капіталював і вернувся у свій край. Уже кілька місяців сили Хмельницького більше не відповідали жвавості його мислі. Тривога, що пожирала гетьмана, ще більше ускладнювала його становище. Усі чагаринці помітили його прогресуючу недугу. І так, не би не було десяти виснажливих військових походів. Усіляких прикрощів та великої утоми від керівництва військом, що могли б підточити найміцніший організм, стали розповсюджувати чутки про його отруєння. Казали, що якось на Україну прибув польський шляхтич просити руки однієї з гетьманських дочок. Він подарував Хмельницькому кілька сулійок горілки і, припрошуючи його почастуватися, налив у чарку повільнодіючого отруту. У той час усі вірили в повільнодіючі отрути. Думка про злочин в очах більшості людей підтверджувалася тим фактом, що той поляк більше не показувався. Хоча Гетьман і був виснажений недугою, однак із не меншою старанністю стежив за ходом складних переговорів. Недуга так швидко прогресувала, що вже можна було передбачити близьку і неминучу розв'язку, а тут, до Чигиріна... Прибули царські посли на чолі з Бутурліним, який товаришував Хмельницькому, в його останньому бойовому поході. Вони прибули від імені свого монарха, щоб дістати від гетьмана пояснення його вчинків і дорікали йому за договори із Швеції та Ракуці, які він уклав супереч існуючій обіцянці. Московити ще нічого не знали про його останні стосунки з Польщею. «Хмельницький запевнив їх у своїй відданості». Пояснив усе воєнними потребами та політичними міркуваннями, а далі, несподівано перервавши втомлюючи для себе розмову, запросив послів до обіднього столу покуштувати те, що Бог дав. Більше з ними не побачився. Тверез розсудивши, що йому лишається жити недовго, Хмельницький хотів зужити решту своїх сил для прощання із своїми співвітчизниками. На 6 серпня скликав велику раду запорізького війська. Вийшов перед неї підтримуваний двома старшинами. Був надто кволий, щоб самому ступати. Зазвичай ям зняв шапку і мовив схвильованим голосом. «Братове, час і недуга кваплять мене. Не буду повторювати вам те, що добре знаєте. Лихоліття та нещастя, яке витерпів руський люд під польською шляхтою, і страждання нашої православної церкви, переслідуваної папістами. Господь врешті простягнув над нами свою заступницьку руку, як зробив це колись над ізраїльтянами в Єгипті. Ми знову воздвигли наші вівтарі і скинули ганебне ярмо. Та скільки це коштувало нам крові, самі добре знаєте. Цілих десять років я посвятив служінню батьківщині, не шкодуючи ні здоров'я, ні життя свого. Волею всемогутнього Бога недуга і старість звалили мене. Тепер я немічний, помираю і лишаю вас, мої братове, в вашій долі. Дякую вам усім, дорогі братове, за ту честь, яку мені виявили, обравши своїм гетьманом, за вашу вірність та слухняність. Дякую за вашу мужність у тридцяти чотирьох битвах з поляками, Уграми, волохами і татарами. А ще дякую особливо за ту згоду і братерський союз, які підтримували нас у тяжкі дні. Повертаю вам булаву, бунчук, знамено, печатки, символи моєї влади. Виберіть собі іншого гетьмана, а мені, братове, вибачте по-християнськи, якщо слабкістю своєї людської натури когось. Зпоміж вас образив. Гартовані в жорстоких битвах старі козаки нічого не відповідали, а лише ридали. Хмельницький теж розплакався, але великим зусиллям, узявши себе в руки, продовжив Шкодую, братове, що не міг завершити всі війни так, як би мені цього хотілося. Тішив себе надією, що назавжди забезпечу вам свободу та незалежність. «Звільню усі землі, руські. Господь інакше розпорядився. Я не зміг до кінця виконати свого задуму і помираю стурбованим вашим майбутнім. Не знаю, що станеться після моєї смерті, але, благаю вас, поки ще живу, вільно виберіть собі гетьмана. Як знатиму ваш вибір, помру із спокійним серцем». А що ніхто не наважувався відповісти йому, він повів далі «Маєте досвідчених і тямущих людей?» Назвав кількох полковників і віддав перевагу Виговському «Він мій соратник уже з 10 років, знає усю політику і може бути корисний військові», – мовив «Ні, ні», – тисячоголосо гримнули голоси «За добре служіння війську Запорізькому, за пролиту кров, за мужність Твою і розум, котрий визволив нас, прославив на цілий світ, зробивши нас вільним народом. Хочемо славити Тебе і після Твоєї кончини. Не хочемо іншого гетьмана, окрім Твого сина Юрія!» Самі полковники, запропоновані Хмельницьким, якнайскоріше хотіли голосувати за його сина. «Я схвильований Вашою любов'ю, братове, мовив старий чоловік, вдячний вам за неї. Та мій син – шістнадцятирічне дитя. Як зможе бути вашим гетьманом у такий тривожний час? Вам потрібна досвідчена людина. А моєму синові будьте добрими порадниками, так виявити свою вдячність. «Ми дамо йому добрих порадників», – пообіцяли козаки. «Хочемо мати над собою Хмельницького. Будемо любити його». Тебе згадуючи, благословляючи, батечко наш. Довго він опирався, А далі зборений на стіністю козаків, Покликав свого сина і вручив йому булаву. «Не гонорися, мій сину!» – мовив до нього. «Шануй старших, будь привітний з товаришами, Не ліпись до багатих і не зневажай убогих. Май рівну любов до всіх, Тримай в серці боязнь перед Богом і так, як я, будь вірний своїй присязі. Якщо ж зламаєш її, зло станеться людям і лихо впаде на твою власну голову. А ви, мої друзі, підтримуйте його своїми порадами і живіть, як брати. Мовлячи ці слова, знепритомнів Його понесли з несиленого в домівку. Ще кілька днів він слабнув одержавши останні таєнства від Чернігівського архієпископа, розпорядився про свій похорон. «Не хочу, щоб ховали мене в чигиріні», прохав він. «Те місто надто довго було під гнітом ворогів руського люду. Поховайте у суботові, на тій маленькій землі, яку здобув власною кров'ю, яку мені відібрано і де розгорілося полум'я, що звільнило Україну». 16 серпня 1657 року гармати і жалобні звони Чигиріна сповістили козаків про смерть їхнього гетьмана. Народи люблять знаходити в обраних ними вождях доблесті та вади свого власного характеру. Богдан Хмельницький був немов завершеним типом козака, відважний, лукавий і завзятий, і звродженим хистом войовника. Його нестримність справжня чи вдавана не завдавала йому шкоди в очах руського люду так само, як французів не шокували зальоти Генріха IV. Небагато правителів було більш абсолютних і жоден так уважно не дотримувався звичаїв свого краю. У межах запорізького війська він, здавалось, був лише покірним виконавцем рішень їхньої ради. Вся сила його влади, полягало переконання козаків у його непорушній відданості їхнім інтересам. Його властолюбство походило, правду кажучи, від патріотизму, чи радше від абсолютної відданості тій дивній спільності, яка звалася Запорізьким військом. Він хотів заснувати шляхту, подібну до польської, але вона мала бути не такою жорстокою і доступною усім людям доброї волі. Що ж до піднесення селян до рівня козаків, то такої думки ніколи не мав, хоча довкола себе її збуджував, так що навіть сама Німеччина, якій чужі славянські звичаї, поважно цим стурбувалася. Надто слабий, щоб самому завоювати свою незалежність, мусив годитися на принагідних спільників, шукаючи, однак, таких, що не могли б ним правити. Вельми скромними засобами і союзниками, яким завжди видавався підозрілим і котрі кидали його так само легко, як він сам їх залишав, Хмельницький зумів протягом десяти років тримати Україну вільною від будь-якого чужоземного гніту. Можливо, зумів би зміцнити основи її незалежності, якщо б дійшов до влади більш молодим, або ж передав її не менш досвідченому керівникові від себе. Помер у розпачі за майбутнє своєї батьківщини, передбачаючи, що його син Юрій не зможе продовжити його діло. Обережно повівшись Польщею, яка два рази була під його ногами, Хмельницький, однак, завдав їй найбільш відчутного удару, відібравши Україну і, так би мовити, звіривши московитам таємницю вразливості Речі Посполитої. У день гніву він приготував її поділ.